استغفر الله العظيم وبسم الرحمن الرحيم ده شرک د درم قسم اشراق فی الدعاء تفصیل شورو او د دعا বানای لو غوی دارنگه د دعا په اشتیاقې صدا وی غصبي کې ملک د مخ کې غنث اول اثبات الدعاء الى الله تعالى ان شاع ايرل مرسلي طول پیغمبرانو فخل ديني دنیوي او حاجتونو کې د رب العالمین نسوال کړي الله ته توجه کړي لکو گو رئید سورہ انبیاء آیات نوے نمبر آیاتو گو رئید واللہ سم اپارک اللہ دتولو فی خیر فرمائے لئے دے فی غنبرانو ذکر خیر فرمائے لئے او اخر کې د زکریا السلام حال ذکر کړي چې دا غیب چینو الله ته او جبنا له الله وي قبول وال کړي او د فریاد دا غوی د دعا او وهبنا له يحيى او بخلو مونگا وې تا يحيى عليه السلام واسلحنا له زوجه او درست کړو موندا وې د پاره بيبي دا وې يېږي کډا اولاد ورو پیدا کې دو صلاحيت مو پیدا کړو پی پیغمبرانو اولاد د الله نه وختې د چا اولاې الله دلی کملهی اولهوررکې اوسګوره د دو ټولو پې غمبانو باره کې وي ان هم بشهکه د پې غمبرانانه ل مصللا کاو سرارونه د میشه چې جلدي او تلوار ب کولهشه دا ی عادې مستمر ر وغې چې تیزی او جلدي به کولهفل خیرراتې پهنیکو او غوره کارونو کې زمونږ موضو استدلل دا جمله دا ونه نه غاب ورحاب او راابلو بېمونګ ر غبان په مینه وهاب او پهرا ګور د انسان دو حالتونونه دي درم نه یا بهې په خوحالو او په میه او محبت او سکون کېي یا به په تکلیف او پر اشاالو کي د دلته و کابیالې مسلام د خوشحاله و د میې په حال ک او راحتونه او امې مونګه را او کهسیره موسیبت او مشکلاتو نوې موګه بللی وَيَدْعُونَ نَارًا رَهْبًا وَرَهَبًا رَبُّ جُدُبِ مُنگا مُنگ نبه دعا غښتہ مُنگ به رحمت کول رغبان په حالت دې منی کې او راحت کې ورهب او پایر کې وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ وَغَي زمونږ نه یریدون کې نټوللو پې په مشکلاتو ممسایو په خوشو را تونو کې جو د والله په درکې غړولېځ مګور اثبات دوای حالالان صح د مررسید د مرسلین د سردار نا اسباد د دعا دیں چخپلو حاجتنو کیا رب بیرا بللو لکسور جنو گوری یو کم دیر شما پارک رازیو شلم یا تو گوری قل انما ادعو ربی وَلَا أُشْرِكُ بِهِ أَحَدًا قُلْ حَبِيبًا فَرْمَا يَا خَبْرَ دَا دَبْلَ نَدَابًا إِنَّمَا أَدْعُو رَبِّي بِشَكَ زَرَابًا لَمْ خَبْلْ رَبْزَمَا رب فَهَاجَتُنُ كِرَابًا لَمْ ولا اشرك به احد او نشركوم دا غسر حصوكم دا رنګ ګورې درېم نمبر کې سباثو دعايت ال خليل ابراهيم عليه الصلاه والسلام چيبم يواسي د الله نه دعا غاني وختې لك سور مريم ګورېش واړسم او ایاتو ګورئ د دو سورہ بریم اتوشتم نمبر ایاتو گو رئی ایاتو گو رئی اتوشتم نمبر ایاتو گو رئی ایاتو گو رئی دیکی غلطی تھی واقعی شویدہ ایاتو گو رئی ایات مبارکہ دے اتم سلوی اختم دے یہ اول کی آخر کسم دی کے لئے ابل کی غلطی را بنیام آئی تو ایات اغیقی سم کہی ڈاٹائیس پزے اٹھالیسو بھی کہی ہم آئی اوز جدا کي غم دتا شونه اي مشرکانو ابراهيم عليه السلام فرماي وما تدعون من دون الله اوز اغه چانم بلتونو جدای اختيارون چتاش فرا بلای را مدد کوي حاجتونکو بنده لله ما سوا الله لا وأدعو ربي أعوذ فاخبل هاجتن ومشكلاتك رب رابلم رابلم اخبل رب عسى الزردى ألا أكون داچن بشمزم بدعاء ربي شقياب فدعاغ اختل صرد اخبل رب نبي مرادا ما بنا مراد نفریزی بلکه ما بابا مراد قویم دارنگیو گو رئی صلورم اثبات و دعای الموسیٰ علیہ السلاط و السلام دی بارکیو گو رئی سور دخان پی دشتم اپارک رازی او داغی آیات مبارکیو گو رئی نمبر آیات فیران کو موسیٰ علیہ السلام بنی سرائد و ظلمون اکول تردیج موسیٰ السلام جو لی اللہ تو غڑولا او دفیران بانی اللہ نسکو رکا فدعا ربہو انہا اولائی قوم مجرمون فدعا ربہو نذوا اختی و موسی السلام د خپل ربنا او فرمایلی ان ها اولای بشکدا کسان فرعون د دقوم قوم مجرمون یو قوم د مجرمان الٰہی العالمین ما او زماد او متخلاص کا او ګورۍ پنځم اثبات الدعای نوح علیہ الصلات والسلام چن بیا له سلام مشکلات کی یو رب ته فریاد کړي قمر 27م بارہ ګورۍ او آیات مبارک او لسم نمبر لسم نمبر آیات ګورۍ نحنم سواقالنو حلي السلام قوم تداوت بیشکو خوایب ورثلی ونې وی رٹھلوبه و حلوبه فدع ربه انی مغلوب فنتشر فدع ربه دعای غخت و د خپل رفنا او په دعا کې فرمایلیو انی مغلوب الله ذ کمزور گڼ لشوې د جهاد صد قوم نا فنتشير نو زمای انتقام د دو دوینه ثوالي ربي اني مغلوب فنتشير اي زماربا بيشک ذ کمزور نو زمہ بدل واخلی د دو دو دوینه تو نُوِ الٰهِ الْعَالَمِينَ بَدْلَوَا عُسْتَى او قومِ ٹھول پوبو کی غرب کو اگرئی اثبات الدعائی لِلَّهِ تعالیٰ عن زکریہ علیہ الصلاة والسلام سورہ الامران اگرئی درے مفارکی او دسورہ الامران آیات مبارک اگرئی ایات مبارک و بریتم دیرشم نمبر هنالک دعا زکریہ ربه قال رب حبلی ملدنک مل ذریتا طیبا انکا سمیع الدعاء نہ ہونا لکھا ظرف مکان راضی اصل معنی فدی کہ مفسرین وای دادا او کلا زمانم واقع کیگی ذلت بازی ولماو د زمان معنی کړي او بازی د مکان معنی کړي ہونا لیکه په دغه وقت کی یا هو نالک قد غزی کی دعا زکریا ربو دعا غختوا زکریا علیہ السلام د خپل ربنا او دغه وخت کی د دعا اوستو وج سوا چربت مریم تب مو او په باندې دروازه می وی نو ګوت مریم بیوی تم موسم می ور کولې شي نو زما هم دا اولاد پیدا کیدو موسم نه سر بیس مين شوي ګیر اس مين شوي اډوکی کمزوري شوي ګوت مریم بیوی ت پوندې دروازې باندې به موسم می ور کول باندې قادر نو تخپل پیغمبر تبي موسم بچم بچیم کول شي قال فرمائے اے رب رب اجمع حب لي ملتن کا وبحمات ادخل طرفنا ذريه طيبا اولاتك قونيك طيب تنما و مبارك تن او ذ طيب تنما نوا صالحن وبحمات ادخل طرفنا انک سمیع الدعاء سمیع د له کې په معنا د مجیب انده ث قبل اون که د دعا اې تد بندگانو د واغانې قبل انک سمیع الدعاء بشکره قبل اون که د دعاغانوي تد واغانې قبل اے الله وعده کړی د دعا د قبلې دو او چه غختوه وعله شي شکنات قد جو غختوه وعله پیداشون وارقول وعله سره <تصفح> واده کلی چیزه ورقول مآه او کلیگو را نکلیگو را گرام منگ دعا کو یو دعا غختل دی یو لستل دی منگ د مور اپلان دوتخازانو نا یو دعا دکلی تو جلیس پورده کو سوک تکنهوا باسو سوک پکول گورو اسوک پ با دوکان بازار کل دې بس ویلو بی یو دوعا لستن بی یو دوعا غختل دی سمو خیال لیمونگلولو کسی کون مزبوری مونگلولو خسنون رکاعتم برابر کل خو خیال مولا نیز روکول و سجدیم و مکی پسنون رکاعتم که یو رکاعتم پاتنشو خو خیال مو یو لبنیشتا خیال مسلی یو یو خو دوعا لستن بی بکار بلکی غختل بکار دی این دوعا آدام این دوعا آدام اجزای سر دی لاس پور تکل دام استهوابی مرتبه د قبلیله مخکا باو دس کی اب مستحب دی اوقات بے جابت دی جوابت مخ دی مخکدا الله حمد او سنا دی وی د دعا نه مخکی او دی درود شریف وی په نبی کریم علیه السلام باندې او یقیق سر سوال دی سر سره یقیق سر سوال د که صی د دو سوو غړي که بیا الله وررکون وواړه دمونږه او لما او یو مثال دکر کړی دبرت خبره ده دامون تاسوله را چې دا غړه بیا کې او یوړون باچه مرې له راغلی او نلوون نه د الله د کور نه تواف او غړون سوال کولو چې الله ما لهسترګې نو بادشاہ چې اوري د نوروې صبر او سترګې غوړې وي دور دور مدو شو ویخه د الله کورنا تاویګي سترګې غوړې دور کال هوشل تاله بلاو ندی وی سبا بدلې سترګې ملاوېږي ځکه د سر غوړ په لې تخبره باندې بادشاہ ولا څو وی وی سبا د سر غوړ نو هغه ټولش په الله له داسه او جړې وی ربا سترګې وکیږي اوس په کې سر روان دی ساری ورته الله تکړی وی سترګي ور کړی و حقوق تل را لکانابه اوختل را ل دا مثلا تاسو شریف شروع کوی نو علما د امام بوهاري رحم الله په حالات او مناقب او فضائل کی وی دی یتي منفعت یو پرورشی ټول چا سره مور کړي کله مې د تاسو تکړی وی او داسې بچي دا غیپ تربیت تیار شي لکه امام بوهاري داغه مرد امام بخاری په ټول خدماتو کې برخ را نو وی دي ورکو او وږ نه غي ډیر چرګ نو د مور دعا او جڑا سره دعا وېو شې ابراهيم عليه السلام خوب کې وډو چی بيبي ستا په جنا باندې ستا د بچي نظر الله واپس کو چر واپس دا امام بخاری رحم الله سو بنا او رو نو ګوره قتو والديش تا ور کول استجب لكم ما نغوا له زماد رب وعده چیز قبلو نو پکې څه شک پاتې شو وګورکل په دوا کې وخت وی کله تا اوخت کان وی پکې کله به دوه مې شي وی کله دې رب دې وی کله لګم دې نو وګوره اوختو انا دې څه ورکول او سلام بعده اهلل میو مثال ذکر کړي او يو سړي خلقونه قرضې غستي بیا ورکول نو څه خلکو عادت دا دا حادث نه ده وای شو چې بنا بر ضرورت تخلي او د زده اغه څو په وخت د ورقول اراده ده نو الله ورته اسباب جوړي اګه دی وای وابلم اګه رضاره چا وجله ورقوم ایسبنا نبيہ ورته توفیق نبلويږي نو یو شریف قرضی غستیږي ورقوم نه قرضداري راغلی او د ښا در غن متاو کړو یو یې مال نه کاو د بیگم او صدر یغستم دې کې ساري وختي د جمی موسم یو یا ماشوم یتي متمره او لوپاخه کړې وه چې دا خرڅ کړي دا زموږه ذریعہ معاش ناغه حلوا د حلوا زسر ساده تر سرګړه هغه لوی راشه دا ټول حلوي ته اوتلله په خپلې مخړه او قرضدارانه مخ مالک ناغه ماشوم ولې پیتی وې دا نور غړ د مخ کې داشتې زي متالبه کای نو هغه ماشوم جڑا شوو روکه چیز خو هيتي م مرب مټکای ازمو خو گذران په دې دې دا سی وځړل ماشوم وې دمره پیسي دي قرضداري لچاراړي چې الواوال له ورکه نور قرضدارو له ورکه او چتلل نه یو خبره ولده برتوک وی زم ضرورت مندو او متاصلم حاجت هو خو جڑا وال <سؤال> راکلو چې جڑا وال <سؤال> پیدا شو د ټوله مسالې شوي دغور د دعا غختو ولا نش تورقوله ولا سده ورقوله ولا اروخ ورقوله د تیار ده انک سمیع الدعاء بشکتی قبل انکه د دعا درنګی لا اله الا الله ترغیب ورکړه بندگانو دو د د دعا په غختو کې چې مانو خورله او ګور الله نه چې غوړې خوشحالي کې نه غوړې خفگیږي ابني ادب نه چې غوړې نو خفگیږي چې نه غوړې خوشحالي ای آیات د سوره بقره 2 به فارې یو صلی شپه ته آیب نمبر آیات ته وایذا سدک عبادی عني فإني قری وجيب دعوة الداعي اذا دعاني فليستجيبي لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون واذا سالك عبادي كلشي تطوس كيتانا حبيب زماذ بن نغان عني زماذ المستي واللريوالي باركي عن قربی و بعدیم. نورتاو فرمایا فا انی قریب. زد علم مود قبلونو فا اعتبار نزدیم آق. اسمرا نزیده لرستو بیوکا شپا گشتم پارک راشی. نهنو اقربو الیه من حبل الورید. اللہو اید مراید رگونو نزیات نزدیم اجیب و دعوت اددائی قبلو مدواد دوا غختون کی ادادان کم وقت جمعن دوا غواری کشپ داو کرزده فلیست جیب و اولید ده دو ما ناگانی بی سوچ ور لکوی پکار ده چی اولت ویده قبلو الزماق جما وعد کړي چې دعا قبلوم نو دایزه زما را قبولیت ولټوي یا مانا دا اے بندته چې ما را بلیز دی دعا قبلوم نو چې ز داوت در کوم زما داوتم قبول کام الله موږ ایمان او دین طرف سراولي فل یستجیبو لی لدایزه قبول والو کی زما داوت چې ایمان طرف سرا بلم وَلْيُؤْمِنُوا بِهِ أَوْ إِيمَانُ يُؤْتَىٰ فَمَا لَهُم مِّنْ شُهُودٍ دې د پاره چې دئ لارو مومید دنیا اود د دین مسائل ہوتا قرآت کې وایي زقریبًا يم او قبلور په وګړې واصفی خوب علل اٹھے چې الله تعالی نظرې خبردارم دې مزدين دې او قبلو لو عالم مې مونږ ته او می سره درڅ سنا غل چاوي وي الله له واصفی لټه وی ته کوټې لاند تر پاو کې دي کنا نو داوام ځلې ورته پورتو پدې بکه خلق یې اورته کوټې لکه اندر پایا او دا پورو تنظیم کوم چې زماو د کوټې په منځ کې فاصله لا او الله له زهکه نه لټون زما د الله په ماسکې فاصله شته د م د رګونو نه زیاد دی دی ی کس ایعلان کوي لکه دنیاوي اقل تقاذا ده چې را شئ درقمه ورکو والم دی ته بیا چا چې دلو و جماله راې خلک به درله روغوي کونې بهي الله هوي را شئ زه قبلوم واستی له بادشاہ لاله ضرورتي باندې مشران او دا حکمرانا نیکان وی وتاوله سرپریزي دا ا درس کې به ټول موبایل بند وایخه ها دې کدا ژي بیا به ټول نو ټول وروره موبایل به بند وای سمروته لا درس کې ناس زنانو باندې خوشط پبند یي نو تاسو موبایل به چې درس متاثر کوي نه ورا موږ ټول لرګری جبونو نه بابا یې موږ نه خلاص کېد معلومات او پرکې نور وسلیسته موبایل وټول بند وای چې درس متاثر کېږي نه منځولو کې به بن ساتي تکرار کويږي کې به بن ساتي یعنی بیا لا غي لا جمداري چې ټول نه وسکاو که مزدورمو په ټولنه و وسکاو یا به ټول و وي له پد اخلاص شي بابا یې موبایل خبره ای رقم اللہ د مری درغن ننز دې او قبولولم کای لو کوټی لم در پایا جوړو فاصله نه کنا او د الله زمون په مسکې نشتا الہ الالمین وای او اذا سالک عبادی عنی فانی قری زما حبيب چ زما بندگان ته پوس کوي زما در رواي او ني ديوالي باركي نو زما پیغام ور تور سوا فاني قريب ز دې ما ادي ولا دي په اور سسوالو نشو کوي له ور کوي هوخ پکي وي الله وعده کړي وا من كل ما سالتوه و هی تاسو له درګریه په ټوله چې تاسو ته غوښتي دلته علماو لیکلي وي په یاد کې تخدیر چې سم نه دي غوښتي هم درکړي تاسو غري دوست ور غسوال چا سوال چا کرے کر و چې ترې کړی به سوال نکنه اده دلته اسونه نبي سوالم ور کوي سوال سره ور کوي نګره غختو ولاږي ورکو له سره او چې صحیح طریقے سره شي صححطر کې سر الله نه سوالو کېمونږ کې درسسم کو یون نیک سړی او مدینه به نهوره کې مرور پاتې حاجی محمد ایوب یوب اووفات دی الله دی له د ټولومرور دګانو سره به خللو و کې یو ځ ماله ومرېله راغلی هم د مدیینې بورري د کازونه را نه ررک شو نو پولونه ترجم په خبره کول مو سر شو کول ځانې کافیل د رسوه وې بیا بیا ورنږه بیا لرېش کې بیا راځي لنی سوي بس زان څه غم کوو مو په بازار نه راکه بس رخصتوله میټول <سؤال> کار به خاص نې دو به بس ثواب موږ په الله لږل یو برګری مشوره راکا چې دا یو غیر عربي زیورو غورو ولاي جماعت پولیس نه خطا کا وره خطا کوا کاغذونه راډه روکتي نو یې ور خبره وکې نه او تواف کې مسوال کرده ویادو برنا رو ایر رو ایر رو ایر رو ایشوی سه کاغذون چانا پریو دی. او ما مدی خوکسی پیدا نوشو ویزمان نو بیواغ است و دوالی نو بیواغ است و دوالی نو بیواغ است و کاغذون را را کند سپوشوی بخبروانی ورکولو والا تایار دیکھو گفتو والا سنشده نو کل چی سیو گفتو والا راشد نو اللہ وی ادعونی استجب لكم دا رنگو غو رہی تاس ول الله ترغيب او تي زيور کړي چې مانو وړي پيلسم بارك سوره بن اسرائيل غو رہی چې د صورت الاسلام وای آیات غو رہی سلسم نمبر يو سلسم نمبر آیات غو رہی قول ذل الله ود ایما صدعو فله الاسماء الحسنا قل حبيب و فرمایا اودع الله الله رعبلی فنبد الله بانی یا الله زما حاجتنا تر سرا کی یا الله پریشانے ختم کی عود الرحمان یا روعلای رحمان در رحمان پنو م روعلای ایما تدعو هر یو چبلیسو بلی تاسو دالای بلایو ک پنوم در رحمان فلهل اسماءل حسنا نذ دی اللہ د پار دی نو من خیس تا خیس تا و را حکم دی وذو اللہ او د رحمان دیتهی ترغیبلتزعا داګې ترغیب د دوه طرف ته سیفر خو ګورې د لسممه پاره کې او یادې مباره کو ګورئ یو کم شپېته نمبر یو کم شپېته نمبر اتې مباره کوو ګورئ. اللي خل ق السماواېول اررضوهما ب نه همما الله غذاات ت دی دا کلي د اسممانونازم کې وما ب او هغه چې په مندي دوواړو کېدي في ستهتی یا من پهشپ ګورو او په یو ساعتکنې پده کولی شو قضیش په غرض وکيو حکمت چې زموږ عقل اږي ته رسیږي ثم استوا عل العرش او بیا برابر شوه د خپل شان عالیه مطابق په عرش باندې الرحمن عام محربان او خوند دی دیر محربان ده حضرت علماو یې خبره ذکر کړي ویکم لکې چې استوال العرش نور سره لفظ رحمان وی وي ارش مخلوقاتو کې پټول مخلوقاتي احاطه کړي ارش مخلوق دے. خو پا دی خو په دې تمام اسمانونو زمکوې احاطه کړي لکه یو ګمبد دی جوړ کړي او غې د ماته باندې سکړي احاطه کړي د دی سره الله صفته رحمانم دا الله غو صفته دي چې په کائناتو کې داسې شي مشته چې رحمت نور تر رسېدلته الرحمن ود العام و مهربان و خاون نه فصل به نو سوال کد دی رحماننا خبير اد خبر لرن کنا دبی ذمیر رحمان تر اجی دی سوالک به دی رحمان بارکی خبیرا اگوار ارچا نتپوس مکوا دا خبر لرونکې نه نتپوسو کا نو اگوار اکا تپوس کو الله اللہ حبیبی نو خبیر الله دے اکا تپوس کو انکی صحابے کرامی نو خبیر نبی علیہ السلام دے اکا تپوس کو انکی تابعین وی نو خبیر صحابے کرام دی اداس مرتبہ پا مرتبہ فَسْأَلْ بِهِ خَبِيرًا او یومانا پا که علماء بلم کڑے یومانا علماء بلم کڑے وَإِدَا بَابِهِ کی پا مانا دا عَنَّا نو مانا دا فَسْأَلْ بِهِ ف عن خبره تپووشکه ان هو سواله تپوشوکه د دنه خبرره عالی من صف... صفاتی ه هغه چاانه چې هغه د الله پهصففااتو خبردار نو تاالله خبردر کې اگر دا ترغیب دے ایلت دعا اللہ وی او غوڑ ایمانا دارنگیو گرئی سورہ مومن سلیدشتم اپارک رازیم او داغی ایات مبارک او گرئی شپیتم نمبر ایاتو گرئی الله حکم کڑے دے جمان او غوڑ وَقَالَ ربكم دعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين وقال ربكم فرمايه استاثرم ادعوني ما ادعونی کی امر دے مارو بلئی مارا مدد کئی اوار سرو آدم دا استجب لکم زبستا سدو آگان قبولکم ادعونی استجب لکم مارو بلئی زبستا سدو آگان قبولکم نگورا ترغیب د امر دے طولو بندگانو تو ایمانو غوڑای او زبستاسو دعا گانی قبولکم اِنَّ الَّذِينَ بِشَكَ حَغَ كَسَان يَسْتَقْبِرُونَ عَنْ عَبَادَتِي چِغِلُوئی و تَكَبْرُ كَي زمان عبادت و دعا و زمان توحیدنا سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِين زرد چواردن بشی جہنم تا ذلیل او رسوا نو تعریف د دعاتا د سوره ثوری او آیاتهم موږ د اصول او کتاب یو سل درویشت ما صفه ذکر کړي پیدا جنتیان بنا سوی جنت کې وخپل منز کې خبره کوي الله دې بو هو تا سبحانه بي ويوب اللبو یات مو شې چې موږ کور کې ناس او عمر بالله نه یریدو یرا صبکی کی زلکدن کی بسوی مخشر کی بسوی و یا لارا با نوره می دو و مونږه جنت ترور رسول و جسد اناکنا من قبل ندرو بیشکاو مونگا ددی اخرت او جنت نه مخ کی دنیا کې ندعو هو چ الله و مرابل الله نبا دعا غانی وختي اغه دعاګان الله قبول کيه او جنت ته رسول انه به شک شاندا دي هو الرحیم دعا الله احسان کو ان کي او محروبات نه او سایا سنو ګره نفید دعا د فوق الاسباب ان غیر الله تعالی فاو قلصباب ببل تنویش رو رسیگی رامدت چی بیڑا می پارکی احاجت می سرکی تو گره دی بارکی سوری یونس یو لسم پارکی سوری یونس تاسول تیر شوی او داغی آیاتی مبارکو گره دی سوری یونس ایک سو چی نمبر آیاتو گره ولا تَدُعُو نَهِدًا یوصلش فغم ایاد دید سورة یونس وَلَا تَدُعُو مَرَا بَلَا مَرَا مَدَكَّوَا مِن دُونِ الله مَا سِوَانَ اللَّهِ نَا مَا هَا رب لفظ ما کی عموم دیں ہاں سوی نقول او غیر سوی نقول ټول د 파ره استعماليږي لفظ ما کې عموم ده کله ګره لفظ ما د سيد العقلاده لپاره استعمال شيوي سورې بقره ايات ته وې فلم ما جاءهم ما عرفو دا عبارت دی نبی کریم عليه السلام ګوره د سيد العقلاده لپاره استعمال شيوي لبزما استبالږي ولاته دبر راابله مندون الله حما سوا <سطح> د الله نه ماغ اقلواله یا غیرقلواله کوولیاې ووزرګاندي یو کوونې ګټی بوتان دي لا یفهوکه چې تاته فده در رسول نه شي وله ی او نه در نهنظررننو ببیماری شي فن فالته که چری دا او حاجتونو کې د بل چاته وي چېره ورې کې فقلصاب ف نه ک غمزوالیبي نو شې بته په دغه وخت کې خاامخ د زیاتې کوونکو ناب نه الله کړي یا حاجتونو کې ببل نرابلی دې سورې یونس پسې سورې حود دې وګرئ الٰہی العالمین نخید دعا کړن غیر الله تعالی آیات مبارک د سورې حود وګرئ یوسل 101 نمبر آیات ګرئ د حود ذلسمه پار د و ما سلمناهم الله اذا قومنا چه متابخ ما فدي ظلم نو کړه الله پچا ظلم نکي ولاكن ظلم انفسهم لكن اي ظلم کړه او پخپل زانو په سبب د کفر او ګناهونو فما اغنت عنهم اي فما دفات نو نو د فکړه انهم د تغ مشرکانو نا الہاتهم اللتی خدایا نو معبودان وجدوی ها یدعو نا من دون الله چه دای برا ول الماسوا د اللہ نا منشن زرب عذاب تنو د فکړه مخکی تفصیلی واقعات ذکر کړ د نو اسلام د قوق دهو دلی السلام صالح علی سلام نور پیغمبرارو دی ټول مشرکان وزان ته خدایا جوړ کړي پیغمبر منه کول خدای وی نه دا زمو حاجت رواه الله وجما عذاب را خدایا نو پیسو نه کړي سوک می پدریاب کې خرګ کړي سوک می په هوا هلاک کل پچا زلزل رالا پچا اور ورېدو اپچا وکلی الټکل فما اغنت عنهم نو اس پکار نورا غلی ددوی استفکڑ نو ددوینا عذاب و تکلیف اللتی خدا اللتی خدایان معبودانو ددویہا یدعون من دون اللہ من شین چرا بلل بدئی ما سیوا دا اللان من شین زرب رضا بیتی دفنکو لما جا امرو ربی کل چراغل و حکم دازام درفستا وما زادوهم نیو زیاد کڑی دویتا غیر تدبیر دا حلاکت و تباہی و تاوان نبل شیب دارن جوری نفید دعا ان غیر الله تعالی سور نحل گوری سوار لسم پارکی او ایات شلم نمبر سور نحل سوار لسم پارکی رازی ایات گوری شلم نمبر والذین یدعون من دون اللہ لا يخلقون شئئن وهم یخلقون والذین هاکسان یدعون من دون اللہ چراب لیرامدد کیینا مشرکان ما سوا دعل لہنا لا يخلقون شئئن ایس شی نشی پیدا کولے نماش نمج اتخوے مالب بچے راکے لا یخلقون شیعن ای نشی پیدا کولے سے شیعن وهم یخلقون او اغی پیدا کڑی شویلی ایسا عجیب کتاب لے زنی خبرتان ہوئی تو اللہ سو چکا وې ګردانه خان پیدا کړی شیوی دی اول سو نوطفه وا بیا د مور په هیټه کې علاقشوا دا غینه وغي ټوکر جوړه کا چې د مور پر رحم کوي هغه عاجز او بندوي خو هغه الهه نه دی دی هم يخلقون کې د لږ خبره وکې کپوې پینشې په خبره وایې اې چې د مور پر رحم کې اغه کې تغیر او تبديل راځي اول نطفه وا بیا منجمد وينه شوا بیا دغه خي ټوکر شوا بیا ما شومو بیا ځوان شوم نو بیا ما شوم شو پهښتانه خبره کوي کی پر توحید پر دي وې په یو حال سوقوي دجی بدلېږي را بدلېږي او رب وګر تاسو اوس مګيري تورې دي څه پس دپس شي پریبس او یو یو بوډا شاه د راټیټو نومه شوبان ور پورې خاندل وی بابا دا خرشه نه داغه خيار وي بچي سره پی سي پی یو سورل پس بدهغه وښتو کې پیدا وشي تاسو بلابو راټیټه شي پی زی پی سره ورکه ارمان بدی پرشي دا چی بدلي ګیرا بدلي کی دا بدد دی هودا اجزه ده دې د بلچا پلا سوک دي په یو حال سوک <سؤال> دي پیو حال الله دے لا یخلقون شے نشي نشی پیدا کول غیس شے وهم یخلقون او غی پیدا کڑی شوی دیم سورہ حج و گرئی واللسم او آیات مبارک و گرئی تری او یائم نمبر ذریو یا این نمبر آیا ته مبارک هو ګورئی نفید دعان غیری هی تعالی یا ایوه الناس اے د تمامي دنیا خلقو با بمثلن بیان کړه شوه دیو مثال په قران کې الله ذکر کړه فاستمع لهو غکوور ان الذينه ب ش غ کسانته دورونه مندون الله چې تاسو را ب او مدد شوورتو مندون الله معسيواد الله لا ياخلو قوذو بابان هرګز نشي ف د یو مجل والله وي چېته اگر که دی د پاه دا ټول را جمع شي د ټول دنیا اولیای کرام ته ټولی دنیا شوه ده انسانان او پیریان کرا جمع نو یو مچ به پیدا نه او وی ماشی نوی ماشی پا کی کی مچ و معشهزه کو نووي ماشي په وجود کې وړو کې د خو پا دامونو کې مچ نه دمچ ان د مون د ماشينه سي زيادتي د ماشي اوي الله اله لوي رجیب نظام جوړ کړي ماشه سپره کمزوره ليره کوته سره له کېبډي شي خودته يودا شي خرڅو ورکړي چې پاهتي کې وردل نكی خپل زهري د بادا څخه وردل نكی دغور مش د پان دا مون کله ماشینا کم ده ویل یخلو کو ذبابن هرگز نشي پیدا کولې يومچ ولا وجتمعوله اگر کټول ور تراجم شي ابا ژولمو لیک دی وی مشت ذباب زکه وي ذب او اپ نرځي تي شړاو دی بیا را همای تي څه دبعه ایمونا غلمنه امام شافی رحمت الله الیه اوې بادشاہ مچانو څنګهړو دا ورته یې نه امام شافی دې مج پیداکولو کې صفایدار دا ورته وی دا پستاږون ته حرکت څنګه ای چې ته وی چې ما خوا اسمان راټینګ کړي اذان لمچ نشي شړلې هاه به نو کله پمچ باندې سکے نمو دې ولماو لیکلې وایو الله والا ناس ته بادشاہ تیرې دو په ناغلی اکس ضرورت ہے اولی ضرورت چیز نکی ضرورت ویوایا ناغلی اکرا مچان جرا نوشڑا پاتشاہ لے اسی بھی والا بیکوزگاری مچانو تنکڑیم دارا نشڑا لی اخلقو دبابا هر گزن شپی دا کول دیو مش والا وجتا معولا اگر کدا ټول ور تراج مشیب وایي مجې د کوول خو غټه خبره ده واسلوبه هم مد وبا بوش کو تخته د دو نه مچشی اتاکمه نه راه شکرانه راړي او مچ د خپو د سره او تختله لا یتن کې زو هم من هو نو دیې خلاصولې نهشي د مچ د او دخلی دا غشي خلاصولې نشي ضعف الطالب والمطلوب کمزور دې غختن کې چې داسې مخلوقاتونه فوق الاسباب د حاجه متالبه کوي والمطلوب او چې چا نه غخت کې دې شی غو کمزور دې دا رنگو ګورې مومنون دې سورې حج پسې سورې مومنون دې نفیذ دعان غیری هی تعالی اخیرا نه ای آیات وګورئ د سورې مومنون بس صرف ور بسیې و من یدع مع الله الہن اخر چا چرول نو مع الله ای ما شرد دین چې الله موجود دی الہان اخر معبود او مددگار بل لا برهان له به د شرف دی رحمت سکولو رب لنس دلل اگر اللہ مولا مان کا قلب تا سودا نفی لشرف دوارت کوئی تا سودا وشکوئی ماسر اورد کتابو نو یہ سین تے پی تی روزی ما تا سولویلیو صباب زگورم چ بنا تو کی میں شکر وبا سی قرات بتول او گو رئی چه سمر آیاتونه چه اللہ وئی پا شرک دلینش چه کلبوئی لا برحان لہو کلبوئی مانزل اللہ و بی حامن سلطان په خبر خوبوئی گئی کنا دا سی آیاتونه اي تقریبا دمو دا او و طالبات چه دورک را جمع کی ناغسوی سا سلوی پوری سا کم سلوی اخت پوری جوڑی گی تاس امام سبارا جمع کرو تاس او حصول نو گو رئی تاس او سنو وخلق الله الرجال للحروب ورجال للقصعه والثري خلق الله الرجال للحروب ورجال للقصعه والثري ويلا جنبولن زوانان پیدا کړی او سی پیدا کړی چې ښاسکود دی ژړی د رجالو کار دی شه صباحوره ویشور قران لټوله او یاثونه بسیو سم ما سره ګوره دا نه زموږه دي دا 32 یاثونه بلکی او څېر پیس راځه ورکیا وای دا د لغکار ټول قران اور بې بېوش پکې لټوله ما سره نور په تیغه د دې کې سورې مومنور کې پروت ته څېری سی څیس یاثونه لټولي دته وي تدبر قران کې څه لټا تا تاسو ګورئ خلک خارو کې یا لټایتا قرآن کې ولې لټول ساری خارې ځانای اماخابه پکی سره زمونتي زر دزر روپۍ مزدوری وکړه خلک خارو کې سګوري یتا سو کتاب الله کې څه نکټر ور دي کې ګوره غوپی وهای ملغله ورو واسې قرآن کې څه لټې دې څه تدبروي په څه خبره چې څه پکې ګوره پکې څه و مې مع الله هرغ چاچی رو بل نورا مددی کو سرد اللان اللہ موجود دے الہاں آخر معبود بل تا وی پنی کئی رو رسیگی مشکلات مل ریکی لا برحان لہو بیهی دسار پدیس دلیل نشتا دلیل بردیتا نوی تاویلی ماویلی لہو خلقو پیتابو نو درو مو نو ڈکڑی دلیل ویدہ الله وی او د رسول خبره <تصفح> ده دلیل څه ته وای د الله خبره او د الله د رسول خبره لا برهان له به صاحب کتاب د برهان نه کیراکو او پسې اف د نفي کیراړو ویدہ شر دلیل چې ولوي او د دلیل پینشت لا برهان له به نشت د دلیل ست صرف دی او قران کتاب کتابه کله باطل پر سره د دلیل نشه حضور شتا دنڈ لا سکه شتا حکومت لا سکه شتا و دلیل نشه کو زوري نو فینما حسابو هند ربي د حساب یو زشتا د ازور به ختم شي ا د ازور و ټولو بردي ف انما حسابو هند دلل اشتہ حضور تھا و یہ حساب خپل رفسره دی ایا فتوا و اورا انه لا یفلحوا الکافرون موږ کہ وی لوز موږ دا مشائخ و رحمهم الله تعالی و یذ هر آیات نا چون خلاصت آیات خیر ای سری و شان د کافر کامیابی دی دا کافر سو کیا جائے چبل ته یو رور رسیدي عدد عقيده د چي دل لري او نيزدي د زما اوري زما د حال نه خبر ده زما په مشکل ل قادر ده نو آخر اخر کې او نه چور ذکر کو انه لا يفلح الكافرون وي شان داله کافر ګور کامیابی نه اګه تا سوچي کافر ګورې د بغلي ادا هو خدای دې ادا هو فرص سل فسلي لدا مون کامیابی نه په جهان دی کامیابی سلا واي فمن زحزه عن النار و ادخل الجنه فقد فاز سوچ چې د جهنم دور نه بچ کړې شو او جنته ورنن کړې شو نو د کامیابی د دنیا حکومت او بنگلو ثن وای بلکې علما او د فلاح ماناکړي ادا ورس مو ذکر کو پسوره بو مينو ابتدا کې التوي قد افلح المؤمنون اشاجب کتاب ده التوي قد افلح المؤمنون ذن توي انه لا يفلح الكافرون اولو اخر سوره يوم الرسالت اور وي فلاح صلى ويه ده فلاح معنا ولا ماودا کړي وي فلاح دي نو چې هر مراد تر سره شي او غره پریشانی ختم شي سلا واي واي فلا هر مراد او تمنا حاصله شوه هر پریشانی ختم شوه تاسو یو سړی په دې ټول دنیا کې پیدا کولې شي چې ټولر مانونه دي پوروي اټولې پریشانای دي سوي دا به الکیږي جنت تور دم دشه ټول غمونه ختم شوه او ټول ارماندو د پوره شول څه کوي فامن زحزه حالنا و ادخل الجنه فقد فاس ادا کامیابي صحابه او فندروا الله رسولم راکوا شي بو خاریشل کی بتا سولوا کہ هر عاشق الله حبيبي وفد لګلو چې زه ما را پیغام او دعوت دي کافر لور کړي لچلی <سؤال> زې اوره سید المگره ول دوی وایي زموږه استاسو د دې وفد مقصد د الله د حبيب پیغام رسول نو خو همدا زه بل هر شم کې قبولي کوزم د ټولو مقصد دا اکه تکلیف راځي واځي مانبه اورسه تاسو به واپس مديني بنورې تځي ناغه چې خط بادشاہ لور کو غسر جلات ولاړو اشاره ولونکو به پدې زره کې پنيزه و د صحابي په دې ځکه کې پني څواله او نه زداغه د ژوندانه پوره را پوره شو وینودار یوالې صحابي وای فوشتو ورب الکابه دکابه پرم دې قسمې په زخه په مراد شو مقصد ته ورسید هي صحابو په جنت مقصد کړ فوشتو ورب الکابه کامیاب شوم د کابه پرم دې پسندي ورخه څونډ شو بچی اتنی معنان شل مال بل لپات شق و صحابی سوئے فستو ورب القعبہ انہو لا يفلح الكافرون دارنگیو گو تاسو شور اے فاطر اسمو مغیات راڑولیو خدا بولا سوچ کوي چې وقت دایات من بار بار راڑولو نذکی باغ ټول مقصدونه مخې له کوي سوره فاتح 28 ما فارق رازيه یاد ديار لسم یولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وردنك يلا اشف فرزكي ويولج النهار في الليل وردنك ويرصف فيكي وسخر الشمس والقمر تابی کڑی دن ور او سپگمیم کلو یجری دا تول روانی لیجل مسماتر نیتی معلوم پوری ذالکم الله دغ قدرت و صفت و علی اللہ استاس و رب ده لہو الملک یوازد دی اللہ بات شایدہ والذین تدعون من دونهی اواغ کسان چ تاثرہ بلئی ما سیوا د الله نه ما یپلکون من قتمی مالک ان دی دن ری پښت کی د خجور داډو کی ا وای شو کې مدايات را وړو نو ها یو نفید سره بایا ها وخت نفید تصرف ان غیری ہی تعالی او اس مراو علولو نفید دعا ان غیری ہی تعالی والذین تدون من دونی ہی کی نفید دعا ان غیر الله تعالی درنگی سورت لحکا فبوری شپگشن میں پاری فاول فا مخکی اویات بوری پینزم نمبر نفید دعا ان غیری ہی تعالی وَمَن أَضَلَّنَا ادیپلګوریده او مسالم د کتا سلووی چې په دنیا کې د ټول نو لوي گمراه شوک دي ور شراب سکو اسکی گمراهی دا درو وی ریبست کوي اغلاګا نه کوي قتلونه کوي خود دې ټول گمراهو کې نمبر 1 گمراهی سرا چې څوک حاجتونو کې فوق الاسباب بل توي چر ورسي کې دا قرانم وای او دا سید العالمین وای مشکا شریف کی حدیث سے یو کس سراغ د الله د حبیب نته بو سنا کئ وای ایذ ذنب اکبر یا رسول الله گناہ نو خډیر دی خپطولو کلویا گناہ ک مړه د الله حبیب وای انت تدعو لله ندن وهو خلقک چدا الله سر مصل او شريك رو بلي عالان کې د نشنه وجود له تر اوسه د جگورتي د نشنا وجود تر واسه نو چيتا د نشنشت کول شي نو ستاپه حاجتون پر کولو استاپه مشکلات او د فقول مقادير و ومن اضلل نشته د لوی ګمراه اے ګمراهان خو په دنیا کې ډېر قُنِشْتَ دِلْوِي غُمْرًا مِن مَنْ دَهَا غَچَانًا يَدُعُو چِئِ رَبْلِي مِن دُونِ اللَّهِ مَا سِوَادَ اللَّانَا مَنْ هَا غَچَالَنَا لَا, لا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ چِقَبُ الْوَالِدِ شِكُلِ اَغْلَدَ ذَذِدِ قِيَامَتْ وهم دا خدایانو معبودان د مشرکانو ان دعائیهم در آمدت شیو بلنید لی مشرکانونا غاپلون نا, نا خبرنیم <تصفيق> دا آیات موسو بیر ناوالو دوائی ہے ہاں ویا کنه توست دا بیا بیا راڑاو را نواسی راڑاو را کنه سا مقصد جدا جدا دیا بای تا سلاواما با وختیمه صلی الله علیه وسلم وختیمه راواړو له ها ته جوړ شړې یار ابازان دی رګونو نیول دی بل تیار کړیا واه چې تاسو موږ ورته علامه مخکی ورنفی د مغرب د هم عن دعائهم غافل او دلت د نفی د دعان غیر الله تعالی لپاره د سوچ کوي وی خوشيږي د سوره جن آیات په وخت مو راوړول دلته د آیات د شلم نمبر كله نمدعو رب و لا اشরিক رب و لا اشريك به حدا او فرمای نمدعو رب بهک زرا بالمخفل رب اون شریفوم د دې الله سره یې دا اړه نمبرو نفي د شرک په دعا کې ګور دی ماشه لکه دام راغله شوق يا رسول الله مدد چوي وي شوق د الله د رسول نه بل چا تا چوي وي زموږه مولا ولي کې زمون کابلین لیکری وردای غالفاز په 126 صفاح دی اصولو کې ذکر دي و یا هر کسی کا عقیدہ ہے کہ نبی علیہ الصلات والسلام خود خطاب سلام کا سنتے ہیں قد چا دا قیدوی چې څوک رسول الله او هر زین لری نیز دین سلام دا خطابوری او کفر ہے خواہ السلام علیکم کا کہے یا السلام علی النبی کہے اب یہاں پہ دوستو سطر صفقی ہوئی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب نہ تا نہ کبھی اس کا دعویٰ کیا اور کلام اللہ شریف اور گوسیہ حدیثوں میں موجود ہے کہ آپ عالم الغیب نہ تھے اور یقیدہ رکنا کہ آپ کو علم غیب تا سریح شرک ہے دارشید احمد گنگو ہی رحم اللہ فتاوہ رشیدیہ کی ہوئی داران کی سوال تشویت کیا یا رسول اللہ دور سے یعنی زدیک قبر شریف سے پکار ناجائز ہے یا نہیں جواب جب انبیاء علیہ السلام کو علم غیب نہیں تو یا رسول اللہ کہنا بھی ناجائز ہوگا اگر یقیدہ رکھ کر کہے کہ وہ دور سے سنتے ہیں بسبب علم غیب کے تو خود کفر ہے اور جو یقیدہ نہیں رکھتے تو کفر نہیں مگر کلمہ مشابه کفر ہے دارنگی دی بارکی مفتی محمد شفی رحمت اللہ علی یا رسال علی او دیدہ بچے مولانا محمد تقی عثمانی دا غوالت سے بلفاظ نکل کری جواهر الفقه مفتی في مفتي محمد شبیر رحمتہ اللہ علیہ مختلف رسالې دي اکل علماء په یو مسالې باندې رساله لکې نو هغه د رافیدنا کوي زدا کوم ځان لکه دا کومه طالباله د کتاب شوک ورو او جبا کی نو موبایل پیلې ځا لا پای یا پخینټه پا پوری بای بوزماني طالبان سری کسه شی ګتو دبل سره چې خپله موبایل دغه کې وېدا په پیاله په خو به ځان د سپوت کتابونه ویراج مفور روح حالات کی نو خوراک د خېټي قرات په زبانې پکاردار چې طالب ځان د ضرورت څ کتابونه والی لدای الفاظ داري و بعض مساجد میں کچ لوګ ایسے کرتے ہیں کہ نمازوں کے بعد بالخصوص نماز جمعہ کے بعد التزام کے ساتھ جماعت بنا کر اور کھڑے ہو کر با آواز بلن بالفاظ زیر صلاۃ و سلام پڑھتے ہیں صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ سلام یا رسول اللہ وغیرہ ان میں سے بہت سے لوگوں کا ہوتا ہے کہ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام اس جگا تشریف لاتے ہیں یا ہر جگہ حاضر و ناظر ہے ہر جگہ حاضر دې ته وي چې موجود وي ناظر دې ته وي چې کتو دې ځانګره د الفاظ په معنا په وی اوه وي ز دې څه یو څه په معنا د کوې دلته سمګره دې اوس لا د یو کس تبلیغ کیوت یا او عامه زم دي په غړي باندې نه خبره نه کوي د یو جمعه د نیرو شړل وای تاسوسې د جمعه نبی له اسلام حاضر او ناظر زګړای نه اورته یو کې حاضرم ګړونو ناظرم ګړونو بیا چې واپس راځه نو ملانه تاسو ګويده حاضر سلاو او ناظر سلاو یا بای زه په کینو په یول پکارتي کته وی چې نبي په هرځه کې حاضر او موجود دي ها بای هرځه کې کتوت کې دي دا خدای الله صفت ده ها ادي په ور کارځه کې پیغمبر حاضر وي او پیغمبر موجود وي او څوک درس کوي یا سوک کتاب لوي نو دا ګستاخ دي کوي چې نبی موجود وي درس وای کوي ګبر څوک بکای او چې پیغمبر موجود دی نو موږ او تاسو کې واسو کې مأماتې کې काही پکې اې د ابو بکر رضی الله عنه له دې بابتي شو دا الله حبيب ورته موزه نفس وي ما غوته لوي چې مسلمان ارستو کې کما دا ورته واجبو جملوي و الا يم بغيل ابن ابي قحف و اذا ابي قحف ذويد طره دا خبره درست نه ده چې پیغمبر باندې بخ کې په مصلي او دري ابوبکر رضی الله عنه د والد محترم شوکو نو یې ذکر کو د خپل والد نو ذکر کو چې دا غب زیل دابو مناسب ندي چې پیغمبر به موجود یا دي څوک کی کی نو یوازې خلک کوئی چې هر ځای حاضر و ناظر ہے اس لیے اپ خود سنتے ہیں اور اس کا جواب دیتے ہیں جو لوگ ان کے عمل میں شریک رہی ہوتے ان کو متعون اور ترہ ترہ سے بدنام کرتے ہیں جس کے نتیجہ میں عموماً مسجدوں میں نزاع اور جگڑے پیدا ہوتے ہیں خاص طور سے ہمارے پرفتن دور میں واضح ہے کہ ہی طریقہ کلی ہوئی بدت اور گمراہی ہے اخیر کے مفتی سے ابدع سوئی وی جہاں تک درود و سلام میں خطاب کے الفاظ یا رسول اللہ یا نبی اللہ وغیرہ کے استعمال کرنے کا تعلق ہے سو یہ عمل اگر اس عقیدے سے ہو کہ جس طرح اللہ ہر جگہ حاضر و ناظر و ہر زمان و مکان میں موجود ہے اور کائنات کی ہر ذرہ کو سنتا اور ہر حرکت کو دیکھتا ہے اس طرح معاذ اللہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان خدای صفات میں شریک ہے یہ کلا ہوا شرق اور نسوارا کی طرح رسول کو خدا کا درجہ بنا دینا ہے اگر یہ عمل یعنی خطاب و قیام اس عقیدے سے ہو, کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم از مجدس میں تشریف لاتے ہیں تو ایسا ہونا گوب صورت موجزہ ممکن ہے مگر اس کیلئے ضروری ہے کہ قرآن یا حدیث میں اس کا ثبوت ہو علام کی کسی ایار یا حدیث میں قطعا اس کا ذکر نہیں وَبَغِیر ثبوت اور دلیل اپنی طرف سے کوئی موجزہ گڑھ لینا رسول کریم علیہ السلام پر افترہ ہے اور ایسے کرنے والا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان من کذب علی متعملا فلیتبو بقعده من النار کم استاکے وئی چاچی په ماواله کذر عمدن دروغ جوړ کړ زال جهنم کې ځای تیار کو اگر مذکورہ دوهونو میسه کوئی عقیدہ بی نه وو تب بی موہ می شرک ہونے کی وجہ سے ایسے الفاظ ممنوع ہیں اس لیے ان سے بیچ جناب ضروری ہے زمقدر فتاعود ذکر کړی ندا غدرم کې سمو سلورم دے اشراق فل عبادت سلورم کې سم سره اشراق فل عبادت اے عبادت کې دا الله سره سوک شریک کړ عبادت پر استغناک سام ذکر کرو ہر قسمه عبادت چھے نداد الله د ذات عالیه پورې مختص ہے عبادت و بندګری با پجملو انواع عبادت نشی کیده مگر دچا دیو الله بکی دي شي او صرف په عبادت دې تویل کېږي چې عبادت د الله نې سیوا بل چا ته ادا شي لکد الله ان فی ورت رکوک لک مسکی سنگه سجده کودا سے سجده کہ ثواف کہ دو دا طول پر شرک فل عبادت کی راضی لیکن غرا اول غاتن دی اثبات العبادت لله تعالی چپای کہ اللہ جملہ عبادتوں نظام ثابت کړی ابے نثی کړی لک سورہ بقره غره والا پارا ایاتو گوری یو سلوی اختم نمبر یو اشتم نمبر ایاتو گوری اثبات العبادت للہ تعالی یا ایوہ الناس اعبدو اے خلقو یواز عبادتو بندگو کئی دخف الرب الذي غرب خله خاکوم چې پ دا کليې تاسو وال نه منقب لیکم او هغه کسانې پ دا کلو چې تاسوونه مخکو او د یو رې بعدولو کويلهله کوم ت تقود دپاره چې تاسو پرزګار جوړ ش دګ یو والله حکم دی او صبحاتل عبادت لله تعالی سوره نساء ګورئ پنځم افاره کې او آیاتو ګورئ سوره نساء شپږ دېرشم نمبر آیاتو ګورئ اثباتل عبادت لله تعالی واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا دیو ول الله عبادت او بندګيو کوي واعبدل الله دیو ول الله عبادت او بندګيو ولا تشرکو به شهن مشركوید دی الله سره شه اوبيان نورستو غدا ياس دی مورپلار سره نیکی کوي و بیدل قربا خاوندو د خپل ولې ولی تا ما ول بسا کی او موجو لاستغلال زموندانه وا عبد الله ريه والله عبادت او بندگي کوي درنګ وګوري سوره اعراف هر پیغمبر چی دنیا سراغله نديو الله عبادت ته خلق را بليدي اتمه پاركي سوره اعراف راضي یو کم شویتم نمبر یو کم شویتم نمبر آیات نبوری لقد ارسلنا نوحاً الى قومهی بی شکر آلی گلی و منگلو حلی السلام الى قومهی قوم داغتام فقالنو فرمائی یا قوم اعبداللہ الله قوم اظماء یوازی بندگی و عبادت اکڑی دا اللہ ما من الہ غیر نشتتا صد پارا بلسوک دے بادتا و بندگی مستحک الہ و دا انني اخاف عليكم عذاب يوم العظيم <سؤال> बेशक زيريكم طاسو دا عذاب ذو رجلين اب ورفسي قور يضم شبيت ماات كي ويلا عادن خاهم هدا رالي گلي ورہ کافرم د مسلمانانو نسبی سری رونہ دی یا بھائی اخاہم ایدیتا وي رور وائی یادنیتا بازی مفسرین القوم وائی؟, وائی واحد من هم تا اخاہم ای واحد من هم را لیگلے مواد یانو تا یوداغین حود علیہ السلام قال حود علیہ السلام فرمائلیو یا قوم الله. اے سماخ ذ یو الله عبادت او بندگی کوي من الہ غیرو نشته تاسو ده پارا بل دی عبادت او بندگی مستحق بغیر د دی الله نا افلا تتقون آیاته سود الله نه یری کین ور پسې وې دري او يا يم يا اسكي ويله سمود اخاهم صالحا دغه سوره عرافه تم فاركي وې ايات ديو يا يم كي رالي گلمو سمود يانو تا اخاهم نسبر ور دغوي سواله حن سواله شالح عليه السلام قال فرمایلي يا قوم اعبدوا الله اے زما کوم دی یو الله عبادت او بندګی او کوي مالکم من الہ غیره نشته تاسون پارا بل سو دی عبادت او حقدار بغیر دی الله نا ادا وې چې ګور د هر پیغمبر دا یو دعوت از جلدی دې خبرې نوی, نوی پس دا زړه خبره یو پیغمبر غمبر د هغه پس بل کومته داس ویللی بیا اور پسې پینظم اتیای مع یاد کې وي دغصوره عرافتات مپاره کې ولا م نه ااخه هم شو به اوړلیګلی و مدیانوهلهته نهور یا اخاهم هم یو داغوی شعیبان شعیب علیہ السلام قال یا قوم اعبدوا الله فرمایلی و زمخوم دیو الله عبادت او بندګی کوي څومره انوا او اقسام دی عبادت چې دی د الله پورې خاص کوي مالکم من الہین بیروه نستاده تاسو د پاره بلحسو عبادت او بندګي حقدار بغیر د الله نام او را انبیاء علیه السلام او المسلې د ایمان کړی او بیا چې قوم کې کوم نقصانات نو غې ذکر کړی نو په دعوت کې به ژوي حفظ درجات لحاظ بوي اهمنا اهم شی محققون دا دعوت د انبیاء په طریقه کړی کیو کوم پر شرک مفطلا لري اته ورته نوري مسائل کي نو کدا نوري مسائل سمشي او عقيده ده شرک ذل بس دور ور اول بنيات ده اول څه اول بنيات ده دغه بنیاد سمشي غي نه بس بیا نورو مسائل دی د ورځې نور دښه عليه السلام په قوم کې د ناپوتول کمهو واغه مسلې ورته رستو کړي اول ویا اقو معبود الله مالکم من اله غیره اتر دعوت هغه درجات وای او د درجات لحاظ بکې دی شي کله لحاظ شو دي ته وای داوت په طریقې د پیغمبرانو حق تعالی hazardous نو کو نو داوت دی خدای په طریقه نه او دی توائید دلائل نقلیان انفرادی کل قرآن ده طول پیغمبرانون یوځې دلیلی نقلی اجماعی ذکر کی لکو گورئی سوری نحل سوار لسم اپارا کی سوری نحل رازی او دا غی آیات مبارکو گورئی شپک دیر شمنمبر ده طول پیغمبرانون ایوزه دلیل نقلی اجماعی ذکر کڑلی جمالی ولقد بعثنا فی کل امت الرسول شپک دیر شمایات دے دی دسوار لسم پارے ولقد بعثنا او بی شکر آلی گلی و منگا فی کل امت الرسول فا هر یا امت کی حبیبت آس و کی رسول هرهسول چې به قومتهراغې نوڅ خبرې کړی وه او لنی خبره داوهې عبد الله چې د یو الله ععب د ته بندګو کوي وه ن بد غود ځونه بچ کوي غیر الله نه توا هو ترغ شه چې ما سه واد الله نه دا غي او بندگی کیږي واج تن بوتوا او ځارونه بچ کوي د عبادت د شيطان نام فمنهم من حد الله ځني اغو چې الله ورته هدایت کړي او ومنهم من حقت عليه الضلال او ځني اغو چې ثابت شي و پاږي بمراهي دې کې ګوره او بل خبره درته کوي هاه وایي توجه ما زنه او مولا عالم د دې خادم نا امیدي سره مخې لږي د جمعې تقریب دی وي خلک اسين مینه ده د جمعې پر خطبې وي او واعظ نصیحت نکي بعضي علما او درسونه پریخي هلي و یې راشب ملي اسنه ولا درس کو بدلت و وي ويود داعي ذ مواريدا او یو د الله په نسو کې اختیال دی ستا په کې ویل دی هدایت کول او نکل د چا په لاسو کې دی د توی خپ نه زماري اوکه د الله غ په لاو کې مخره سوکمنې یاددمې جوړاوويې یا نه جوړوي ته خو به خپل کار نه پرېدي بیال مسلام بعضې په غمبر سره یو میم نه جوړ شوي او کارې ګورې پریخند دی بعضې سره یو مرګې شوي هدي په لوورې چېته ددنن کار کې دغه څوک در سره مرګ لري که مرګرې نه کامیابی ک ناکامای دا خدای نه پوخل کوطريقه شي وی وینوحلی اسلام سره د جمهوریت سرمایه نه نه لایاذ بالله ناکام شو دا دې نوښان خبره را ک تاسو سره څوک جوړاوي کی کنه جوړاوي ستا مساله حل شو څوک مانی یا نه مانی خو ته خپل کار نه پریزی دغه وی پیغمبرانو دعوت چلو له اذا رب خواخوا چې چاته هدايت کوله هدايت کړه او پچاچ ثابت ثابته ده او پای ثابت شووا فصيرو في الارض وګرځي د برد پر نظر پدې زمکه کې او لکاری په ګورې فازرو سوچو فکر کوي كه فکان عاقبت المكذبي سرنګ یو غریان جام دترو وونکو دا رنگور رسول انبیا دلیله نقلی اجماعی د ټولو پیغمبرانو ذکر کړي خل دې یو یو نبی ذکر کړي نو کاله دو غوندو ذکرو فرمای سور انبیا ولسمه پار کرازی او آیات ګورې پنځم نمبر فرمائی ارسلنا من قبلی که میر او نور علی گل حبیبا منگتا سن مخکیب میر رسولن اس یو پیغمبر مگر چی روب ملی گلو الا نوحی الیهی مگر منگ بوہی کول دغی رسولتا انہو بیشک شان دادے لا اله الا انا چی نيشت ده بلله عبادت او بندگي مستحق مگر زيما فعبدون نو يوازه ما ته عبادت او بندگي کوي هر پیغمبر چی دنيا ته راغله نخفل قوم ته اول پیغمبر د پیش کړي چی عبادت او بندگي بهوازد چا کوي یو الله نو کوي نبد مړي عبادت کې نبد ژوند کې د اشخاص اشخاص و عبادت شتای او عبادت بن کې چې ساي اوسره په خدای توب نیولې او کا درته خوایې کبدوي الله دې زموږ استاد سره ټوله حفاظت وکړي کله اوسره مو جوړکړي ک خوایې کبدوي کې شریعت نه خلاف وي بس مو وایو ددار خبره به ونه تا هم دو خدای توب سنه یو مرتبنا ادا اوام امدنی ورده این خیلی خبری که یو ذر در رات کنیو امی شدیدان تر پسورلی سور که نمالوی خوشو یا فلانه سره مر شوی اگنی فلانه خو پا خدای توب نیوله فیانکری گوشی سجدی ولی بعضی سره که سوک ظلم که اوی مرگره لی که نارواکار که اوی مرگره چه سوک ولی سووی بس دغه شخص په خدای توب ن دا غ راواله راواله نه ګوري د قران او دا هر چا تابیداری بکه په قران او سنت در نه لاندې کته له یو داخ خبره کوي چې کتاب الله او سنت رسول ترسل موافق ده نو معنی یو کده نه خلافي به څه معنی نبی هغه تاغه نسجور دا رنګو ګوري تاسو آیات مبارکې د سوره ياسین سورة یاسین درویشتم afar khirazi yush pe tamayat gurai yush pe tamayat ke wa ani abuduni hadha shiratum mustaqim wa ni abuduni yawaz ma ibadatu یوازې زما بندگان جوړ شوی او جملې عبادت ما ته دا یوازې زما عبادت دا لار نی غدا وسره یا د نو غري چې نفي د عبادت تنغيري هی تعالی د نور نه نفي کړي نفي د عبادت تنغيري هی تعالی غورئی سوره الامران ذرے مبارکی آیات دا غورئی سلو رش تم نمبر ادا غ مبارک یاد دے چل اللہ حبیب کوم خطون لی گلو نو بار کی ودا آیات مبارک مہلی کتاب ات لکھنو قل یا اہل کتاب او فرمایا اے اہل کتاب اے یهودو نسواراو تعالوا الى کلمت راشی و کلامتا سوائن بیننا وبینکم ادلت علماء و یو عجیب و واقعات دکر کردی فتح الباری او داغینا مرقات کی ملا لقاری رہی ملا نقل کردی دالت حبیب خطونا داغی سورتونا ما مدینه منوره کې او زيد له اړخې وي په کې مدینه نبوي کې قرش بڑے جوړېدو نو سی بار کړي چې هر خپل ته څنګه خط له او کې صراط ته څنګه له غلې د الله د دا حبيب د دعوت یو طریقه وختونه لیکل چاته یې رسی دیشل نو رسی ديلی او چاته خطوت لیکلي نو هر دا د روپ بادشاه ذاتیا خط لی کولو دې رحمت ماین ش جلال الله فی انبر ده وزینو وګورا دا مشريه او معتبري دا سړی نا خیرت او قبر خراب دي دی وای کدا زګوبس مشرای له مین نقصان ازمال کرسی او اقتدار ته نقصان ده بخاری شریف کې راغلي هیراکلی اولو محلو اغي کی ټول رعیت راجم کو حکم کو وی دي دروازو لتهالی لګوي چې دا خلک نه مو تنفرذ شه وو حدیث ته اخر کې ولوي وکي کامیابی غوړای د اخیری غمبر په تابعداري کې کامیابی دا نو خلک دا سي اترې ولکه خروونه چوټري کی زرغلي د پوه شو چې ما را کوم موافقت نکړي او چې موافقت نکړي جما کورسې لا جما اقتدار او حکومت او بادشاهي ته خیر لښتا ردو علوی را واپس شیما فتا سو معلومولې چې په دین کې څومره کلکه زه څومره خوشحال شو تاسو په خپل نصرانیت کې دومره کلکه یې چې نه پریزی نو ټول قوم ورته سجدا وکا د زه خیخینو جدا رښتینه پیغمبر ده خود اقتدار او د کورسې د لاسه سو نکړي ای را خوبه چوسې وی چې دخت سبال کې رضی اللہ عنہ حبیب خط پسندک سبحال ادم ورته وي چې دا خط درس رینو بادشاہي و تاسو سره وي دغه خط یکه بعد دی ګره د قوم سبالو له فتح الباری لوبنیس جیل کې وي او بر خاص کی مولا علی قاری رحم الله وي او عالم وي ماته یو د سراجيوی چرایسته استاسو د پیغمبر یو واجب ته خطر لخه سندک کلاو کو ا رسول الله خط نامه پاک تراطا وه بې مونځه بشرا نو ویل چې د دې قدر کوي حکومت په څه شري مونږ نن کده کتاب الله علمنا ملن قدركم ور الله دې امه تمسو کی حکومت او خلافت بناسو کی ور قل يا اهل الكتاب او فرمایه کتاب والتعالو راشي الى كلمه دين يو كلام او خبرتا سوال ایم به نہ ناو بینکم چې برابر د پمن زموږه ستاسو کی پیسې مارې کتاب کې پای کې خلاف مشتا اغه اتفاقی خبره صدا الله نعبد الا الله نشي با د سوبندگی م نه کو مگر دی والله ولا نشرک به شیان دب شری کود دی الله سرس شه نو نا نګه تا نو خبر نو ولي نو مړې نو ژوندې ولا يتخذ بعضنا بعضا د بنی سباز زمون نه باز لرا اربابم مندول الله خدایان ما سیواد الله نا دلته علماء ولي کلی وې څنګه به وسړې بل ته خدای وې اللہ> اللہ پناہ کی خبر اللہ و اي اطاعت في معصيه الله الله پنا فرماني کي دا څه خبر امنه ها دا الله او رسول پنا فرماني بل دبل چا سکه ود <تصفح> تاسو خدای دې یو ګناه کول نه ګناه څه کوي نو په ګناه اهل سنت والجماعت مسلک دي چې څوک اسلام نو zina یو د چاته بيداريت دا بالمقابل د الله دي لیکن مقابلي صورت جوړ شو خبره پويږي کده پويږي لکه اهلل ملکي وي امام يوسف رحمت الله عليه ناستو محمد تقي عثمان رحمه الله مدرس تلميزي کې دا واقعي ذکر کړي حديث بيانيده حديث کې دا وي چې الله دا حبيب بکا دوخو خو سم وي خو نه وي زميدار نه سوې زموخه کدو دي خرف تاسو وقي چېا کدو خو نه دي ګونګرونه نه ګونګر دې خو دلته دا حديث سره ټکراو راغلی خبر ور که نه هلته وایي د پې غمبر کدوخوا غاممي و د ما غړو وخت نه دی نو ما صهله قا غات مهرا کې ور سره ه هم پرهته اغ وای زر زر مه سر دی وا سپه په خبرانې یو کهدو د چا نه دیوبول چې ګارې وخته د چا نه دخواله وک چې تهګارې خو دلتهټکه و را ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله سما لنا اطاعه في معصيه الله دجامن خد الله فنا فرمانا مقابلا كي رسول الله يوسوي اتوجيبل سووي دو ذا بل قول تدي ترجيه وركد رسول الله پتہ بيد ري با ني ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابم من دون اللہ نبنی سی بازی زمونن بازی لرا اربابم من دون اللہ خدایان ما سواد اللہ نا فانتو اللہو فانتو اللہو فإنت کچر دید توحیدنا مخوارولو فقولو شہدور تووایا گواشی بی انا مسلمون ی مونګایو الله تاتا بیدار ترنګوراین فی دی عبادت د فارا ان غیر هی تعالی سوره انعام ګورئ و مفارکه آیات ګورئ 55 نمبر حدیثونه اوری ناراستی گئی ما صحیح روایت کراغلی نبی علیہ السلام صحابہ نبی بتحان د مدینه منورې په خوڑونو کې او دې توې د جنت خوڑونو نه ده وادي بتحان الله دې مختار المدینه منورې له بوز او دا غید لار کو سوتونه د خبر کی یو عالم سلور جلد کتاب نکله هزار لمو پیدا کو د مديني ورونه د مديني لارې د مديني خورونه دا غي تفصيلي ذکر کړه نو وادي بوتحان د الله حبيبي تاسو کې سوق وړي جوادي بوتحان او یو دو سر به بلار به او خيرا ولي یکتا څو د سږوې جدي پوری د سړک پورې لار شي او دوه خې مزيدار سر بلار به او خدرا وسته خو هله کخه خبونه چې په یو سات کې دي سلور پیځه لا کر په یو غټلې وې کوم شړې چې الله کور تراره یو یا ته وی یز دکو یا چاته او خولو له دا دې وی ویو دو دو خورو نه بهتر دې قسم دې کې صاحب خو کولو کنه دو دو ر د یویر دې درسي صاحب نه نه سورای اسونو به بسر راسي ویلی تاسو له واه ها سورب وې دې د هر آیات تره دی اول خیسام که وی هوای ده سمره گتا موکده خیران ده پارا خلق گوره پینزو روپی گتی وی ده پاره په پا شوکی سمره پا محبت دی اویر رزی درس اجر او ثواب کدر لما علوم شی ده ده سمره خیر و کم من تعلم القرآن و علمه قسم دینا نساس دی یو یو ذکر د اللہ واندی کی بعض خلک پدی فخر کوي تاسو پیژني دا وایي چې په دووکی به خلک پیژني خو تاسو فخر کوي کوي وایي زه دوه کې یا څړې تاسو غوږ پیژني دا قسم دي دا قران دا چې په عرش کې ملائکه مونږ پیژني صحیح حدیث ده د مسلم شریف مچ سماقوم فی بیت من بیوت الله وایي قوم راجه مکی کې نه دا الله فکورونو کې یتلو کتاب الله ویتدارسونه فی ما بیراو دا الله کتاب لوری او درس تدریس کای الا نزلت علیہ سکینا پدایبان سکون او سکینا نازلیږي ها وایو خبر اشوا ادخل پسور گو صحابو کرامتن کو کسو کی خبر وسید ابن حزیر رضی اللہ عنہ قرآن لوستو سکینہ نازلی دا پسورو وکتا تعالی حبیب لی وی ستخط اوږي دی وی بلید دی ماجد علاوہ قرآن وی تل سکینہ داغه سکینہ وا چې د قرآن د نزول د وجه ذرات ور یو سکون اطمینان حاصلی تاسو غره دنیا په کومر څومره پریشانو کې دا را کتاب خود غمونو پریشانو نه سړی سکے وغشیت هممر رحمه د ک کتاب د وجه نه رحمت راورې چې په کې پټ پر قسم د د پوټې پوټې رحمت پې سړی ګدي که د ګ دله ه و د کې تاب د ووج نه وغیتور مه رحمتې بالکلڅ کو کاره الله فیمن نه انده. الله دی یو یو نومه لي ملائکې لوی برې کنا فلاله او فلاني د فلاني لور د فلاني زوی زمو کتاب تناسب د دې سره ګور چې څوک پويدلایږيږي او بای ابن کعب رضی الله عنه د قران فقاریانو کې ټولو نو چت قاری له بخاری شریف کې راغلي الله حبيب مجدري السلام راغوي الله وي چې د زده خلې قران خوند کوي ناوی سمبانی قربان زمان نمال ناغسل پارشکی ہویا فبکا اوبیل نوبیل عزی اللہ نسشو نگورو ناراستا کی گئی ما بھائی کم آیات مرادو جو اگر ایسور آنعام آیات شپک پنزوستم قل انی نحیتو ان اعبود الذین تدعون من دون الله او فرمایا حبیبا بیشک ذچمن هی تو منا کڑے شوه ان اعبود الذین دا چی عبادت او بندگی دیوکم ده هغه کسانو تدعون من دون الله چه مشرکانو تاسو راولای ما سیواد قولو فرمائے لا اتبعو احواكم زتا بدارینكم استعصد خواهشاتو قد دوللتو بیشک بیلاری بي او خطابم زو اذن پدغ و اخکیم وما انا من المحتجین او نبیم زدلار مندن کنام اگر ایسور ایونس نفش العبادت ان غیره ایاد دید سوری اونس یو سلسلورم قل یا ایوہ الناس و فرمائے اے خلقو یا ایوہ الناس و خلقو ان کنتم فی شکن قیئی تاسو پشکی من دی نی زباد دین نا دراشي زما دین واوری فلا اعبود اللوینا دزه عبادت نو کوم د هغه کسانو تعبودون بنده الللا چتا شورته عبادت کوی مشرکان ما سیواد الله نا ولکن اعبود الله الذی لیکن زی عبادت او بندګی کوم د الله غزاد یا توفااکم چې تاسو مووفات کې وومرت کوونه من مومنین ما ته حکم کړې شوي دا چې ییم ز د مهمانو نام دیګ سره یصفف اغا یاد تاسو سر راړ نفی د بعد ت غیرې تعلا د جیل السلام سکسانو سانو تا د الله دین بیانې خدا شه اخلاصو چې د جیل د دیواروونو الله आवाज راويستو او موږ وتا شکرېره رسولو د اخلاص आवाज تر تا لیدل رسید تاسو ګورو دې په خوانو لمو سره اسباب نو په ندعی خبری اللہ محوطہ سبوری رو رسولی سلوی اختمعیاتو بوری ما تعبدونی ما تعبدونی یوسف علیہ السلام جیلوالو لوی تاسو عبادتو بندگی نکوی من دونی ہی سیواد دی اللہ نا اللہ اسماءن مگر د سخاوندانو د لومونو سمېتو مها انتم د نومن ورتتا شریخی اکتا سوای مون خبر نیو ابا وکم ساسو مشران ورتدا ما انزل الله بها من سلطان نذر علی گللا پدینم کی خودس دلیل ان الحكم الا لله دا وګوره وختې موراله وایې ها څوک به وایي کی وایې یا هو دوا وایي یا نه نه صرف هو ای لاس شت قیام ته به پوه شو بشي تعالو تو درېګ تعالو غو درېزه دا څنګه شاله شاله ته غو دور وګور غره له پوه شو بشي لا اِنَّ الْحُكْمَ إِلَّا لِلَّهِ وَقْتِ سَدَارَ راڼول اوس مګياره واړو وختي زموږ موضوع الاستدلال فايات کې کوم او اوس پکې کوم ده دي توې تشفيز الازهاد اې زهن بيزول چې بيدایات وو وختي موږ راڼول لا اوس موږ راواړو نو کاولم تاسو لفتنيو سم پته دي د صفایدا شو یوه جن امام بخاری کلم کې ذلص کرا تا کله دي رقم او زیات یو حدیث ذکر کی نو موږ استاد وغه خلک وایي صدا خو بیا بیا مکرر دي علامه وګورنه سند جدا کړي یو حدیث چې په یو سند ذکر کی به په بل ذکر کی یو ځای کې یو مقصد د فار ذکر کړي بل ځای کې د بل مقصد د فار ذکر کړي ته په وینه شتیر نو ګور سوچ کا وای ها بای دا وایو چې رونغه د لاس حاجت وقتی مونږ دی د پااره پیشی ااحباتوته سر روفل الله زمونږ موض او استدلالو انیل حکمو الله الله اوس کدفی د بعدت د غیر الله د پااره دی او موض او استال دی ما تهبدونونه مندونې الله <سؤال> اش الله <سؤال> د مونږ اوتهسوسیې د خپل کې تاب دلم د پاره کولا و کې اې دل حکم نشته واکه او اختیار د نفع او نقصان الا لله مگر صرف د الله سره دی امر الله حکم کړي الله تعبدوا الا اياه را چې عبادت او بندگی ون کوي مگر دی ول الله وکوي ذالک الذیرول قیمو ذالک ول الله عبادت او بندگی دا قدیم دي ثابت پدلای لو ولیکن اکتر الناس لا يعلمون لیکن دیر دا خلقنا پوہی گنا درگی سورة بن اسرائیل کم دا غشان آیات رازی بلسم اپارد دلوشتم آیات دی وقدواربک اللہ تعبدو اللہ ا ستارب اٹل فی سلکڑی فی سلکڑی دستارب الله تعبدوا الا اياه تا چې با د ثو بندګي و نخوي مگر دیو الله بکوي وبالوالدین احسانا او دمو رپلار سرا احسان او خوشلوق او هي ګړب بکوي د احسان یاد سور مؤمن کی مراغل دوسو په صفه اوصل پظم دیر شم ک دی پاه د سری رتمه یاد د شپ شپته نمبر قلو فرما اننینو هی تو بې ش ځمه نه ان عبو د دا چې بعد ته بندګو کمم د کسانو کسانوته من دون الله چې تاسو را وله ایما لمما جال بنااتوب کله چې راغلی دي ما تښکاره د لایل مییر رببي زما د رب د طرف نه پهمیرما د وکم کړی شوي ان سللی ماې ربله علمین چې ځان به تاوی کوم پون کې د مخلو او د بعدت ګډ کسبونه دي حافظ ابن قیم رحم اللہ پا قصید نونیہ کی داغی ذکر کرنے ہیں باز ہی ملکونوں کی دا قصید نونیہ درسی دستیش دا پڑیر علوم و اقاعد و پڑیر فوائد و سرا مشتمل اللہ اسین طالبان ویچی ارمونگا دا عدب کی تابون ہوئے و عربی مزدکا نورسر عرب با قصید نونیہ کی عربی مزدشی او دن مزدشی د عبادت گن اکساب دی اپا دی اشعارو کی اللہ ما حافظ ابن قیم رحمه الله ذکر کری دی دا استاز او شاگرد دنیا په لی علماؤ کی دی حافظ ابن تیمیہ او حافظ ابن قیم دا ابن کسیر امی شاگرد دی خدا دو خلقو بدنام کری و اغسر اغسر اغسر اغسر اغسر جسر طریقی سر روغہ کری زمونگ دی دا سید دورو چې دي تخلق د اسلام په نظر نه کړل اوس هم بازي بد نسبو کتابونه لیکلي والله القارئ رحم الله مرقاط کی ویده د دواډو بارکه خانه من اولیاء اغه ذل دا دواډو شو د دې امت پاو دی او اب ازي فروي مسائلو کې د اهله علم او پمنس کې اختلاف راځي دا غدانه را دي ګور صاحبانو له وګورو د خپل استاد د نیم مذهب نه څه کړي امام سیویوسو ای صاحبین پولیسو یذ کې استاد به دتی شوی اک استاد تاسو د دې معنی خبره استاد یو خبره کوي شاګرد دلیل سره بل خبره کوي نو دای وي وي ردا داسې دی او دا دا دا دا وازی کفر لري صاحب یې وروغوري استاد او استادي په خپل زیاده د هغه د عزت په خپل زیاده خو چې دلیل ولخاره شوی نو د نیمه ځवणे سیوا د صاحبین وجودا په خبرو نه سی دی. استاز چې استاد د بیزتې سره خبره را دا خدادین مزاج د دلیل تاسو راي استاد ادب داغه احترام اغله دعا په خپل زيده او حق په خپل زيده نو د دې کې ای د عبادت اقسام ذکر کړي ورسره حقوله خاص د الله دی دسه حفونه داسې دي چې د الله د بندغانو په من کې شیکخ دي دی د ناغوی د اشارو کې ګوری که د ټونو معانی نو بعضې توګورئ للله حق لا یکونو ل غیرې والې بد حقون هم حققاني د الله دپاره حق دی هغه د بل چا د فاره او دا بردم سا حکو ندی دا دوار جدا جدا حکو ندی لا تجعل الحقین حقا واحدا من غیر تمیز ولا فرقانی ویدوار حکو ننا یوم جوڑا وا بغیر دستمیز او جدا والینا فالحج لرحمان دون رسولیهی و كذ الصلات وذبذ الذ قرباني حج چاله فاره دی ها بھائی حج د الله د فاره دی حج د رسول الله عليه السلام د فارنه دی حج د رحمان د فاره دی دون رسولی د رسول د الله د دا فارا دارنگی مذ و ذبح د الله حق دی وَكَذَ السُّجُودُ وَنَظَرُنَا وَيَمِينُنَا وَكَذَا مَثَابُ الْعَبْدِ مِنْ أَشْيَائِنِي ای سجده د چا حق دے نظر بد چا فنم قسم بد چا پزات خري او د گناهونو نه توبه بچاتو واسي وَكَذَا التَّوَكُّلُ وَالِانَابَةُ وَالتَّقْوَى وقد الرجاء وخشيه الرحماني يتوكل بدل الله فذات العليه انى بث وتقى رجاء يرد خدعيته برحمان نى وقد العباده واستعانه به ايا كنعبد ظاني دا گور د عبادت اقسام در ته ذکر کئ چې سجدا د عبادت قسم دی نظر قسم مذروجا قربانی ذبح او جملہ عبادت د چا حق دی ها بھائی ادا برسو سره اقسام د عبادت با سورہ فاتحه کې ان ذکر کوو سہغورا گوراں دا اللہ اد رسول دا پارا دی اے تعزیم او اکرام دا خو حق دا رسول الله علیہ السلام دے دا په في فی سلیبانی ویلیکنم التعزیر والتوکیر حق للرسول بمقتزل قرآنی والحب والیمان والتزدیک لا يختصو والحقاني مشتركا مشتركاني هذه تفاصيل الحقوق الثلاثه لا تجهلوها يا اول العدواني ذكرت عبادات गण اقسام دي او غطول دال الله ذاتي عاليه پرشري مختص دي نداغ سلور اقسامو دشرک اعتقادی آن اشراق فی العلم اشراق فی او اشراق فی اول سو اشراق فی العلم دو اشراق فی الدعاو در اشراق فی او در ام اشراق فی العبادت کل رستمو دی طالبانو نا شکسند مطالبه کئی امتحان امتحا رسول نن په کې سوال راځي اوبای څه نه کوم ټولوا طالبات ته هر چا له سند وي امتحان کې پاس شي د وګړ اصول دا ټول قران د سوی خلاصوي رسطو به مونږ وایو چې صورت کې نفي د شرک په دعا دا چې تا پی جندلې نشه کوي پاز صورتونو کې او زموږ مشایخ وایي چې نفي د شرک په عبادت تا سورت که نفی ده شرک فی تصرف تا. ده مگا ده خپل درس ده پاره ده مشایخو د طریقه مطابق. اغوصول وایو چه رسو بسکی درس په پی مگله آسانیگی. ده شرکی فیلیه او عملی دوک اسمنو. تا سمخ کیوری دل یوان بائی؟ ده شرکی اعتقادی سرور اقسام خطیر شد. شیر کی او عملی په دوه قسمه یاو توای ا تحریم لغیر الله او دویم توای ان نظرو لغیر الله ازم د مشایخ دیزه کی ل سوچ پکار دے و یا تحریم لغیر الله کی ځنی وخت اشتبار ازی لو تحریم له غیر الله دې توایي تاسو یو څلسم دیرشمه صفه کې دي چې عقیده او د حرمت د اغزی زنو چې الله تعالی حلال کړی دي د وجد یرینا یاد وجد ځان نزدې کولونه غیر الله تا خبر کوی یو شې الله حلال کړی اوس ته عقیده حرمت عقیده لره ولي يريږي تغيير لا تکرار راځي ياد دي وزن چې غته ځان مېشته کې شیخ القران مولانا غلام الله خان شیخ رحمت الله له بمقدمه د جواهر القران کې وای وي په تاریخ د دې دی کې ډېر خلکو ته خطا واکه شويدا نو مراد په تحریم له غیر الله سره دا نه ده چې غني الله یو شي حلال کړي دې او هغه حرام ګڼل یا الله یو شي حرام کړي دې هغه حلال ګڼل اگر چې دا ځان ته جدا کفر دې دا ځان کفر خبره اے الله یو شي حلال کړي او حلال قطعی دي او ته ورته حرام ویشې کاپل کی دا ځان له کفر دې خو دې ځکه غیر تحریم له غير الله نه زمونږ د دیو علماء دا مقصد یو شي حلال دې خو ته حرام وې ګڼي غیرله د یری چې ټکره بر کې تب پر وور او ځانغته نزدیکې په دیبانې ځان ورته سکې نیکې پهبانې لکه ډیر سیزونه الله حالال کړ خو مشر کارو د خدایانو د ندیکت یا د یې د وجه نه په داان سکی حراې ګ دګور چې دا خبره پکې ملحوظ وی صبح وشو بای ته پوجی سلام اره تاسو خیال لرئسته نو واغتاځو له وی وای چې یو که سپوجی نو استاذ غاړه اخلاص راځي ته لاجه زغږه دی نه غل کوي چې بیا بیا په مقررو ته اصول بوغو ایو نو سب ځو یو وخت دینو دی کټلې چپ پرون کتاب کټلې تعلیم ماالله سکي شي کتاب مخکې نه جوړ کړی جوړ کړی م او چېې مخکې ګورې نه ما غبنیشي نو یو خبره ګرانه ل تاسو د منلو ماده فځان پیدا کوي د منلوسه کوئ یو زمونږدي بعضې مشاو خو د استادانو سره یو یو زل دورور کړی یو مشهور عالم پیر شو شیخ عبد الغنی رحمه الله سندہ بچی درس کې پښتې محمد صاحب علای عمر کې خیر برکت واځي وای شیخ نو پړډی ویږي که زو وفات فروم د مادہځه د شیخ عبد الغنی نه بغیر څوک نشي ਸੰبالولې وای د یو ځل دوره کړي درس راغلې نو یې بیمار نو شیخ لېو چې مالا اجازت تراګې ایو تر دې نه پاسي نو اذا سي بیمار و چې کټ کې بهرانو ا شیخ چې په درس کول او شاله به د کټ کې وو الله ورته او فهم د قران په یو دورسه کړي په غیبه نه او کنه کار تکارو وای خلک شوي د خبره مانی یوو کتاب ګورې ځان پویا وای پته شوک چې خوذی تاسو خواري نه کوي کار دې کی د دغه فرکو له ماو ذکر کړی دی چې بازی سيزونه الله حلال کړو مشرکان وب حرام ګڼل دواج دي یاري د غیر الله نشټه کړ برات الکه مثال په تور چوي له جيبه بداره روانه په غزبخ کنه به ذکر شي لکه بازی زیونو کې د ولی او قبر ویده الله اولیا دي الله د قبرونو د نور او رحمت نه ډک رو عوام ورسد درو جوړکړي وېداځه د فلاني ولي قبر زه لته که چا خکارو کو کنه په خپل ګولې په خپل ولدی هدي دې که چاมายا رولي ول نو ټاکره با اوخري خکار الله حلال کړي که نه حلال کړي که د اوچې دی او کدل وندې دي کله وچی دی او کدل ول نه که حرام کلو بیا و چخکار نه روا دی دلوندی غ بیا بسره بیام حلال لست ګور الله یو شی حلال کړي خو تو ورته حرام زکه وی چې دا غیر الله بټا کرا کی ا ماتبه نقصان رورسې یو حلال شی سکو سکو بزانات باندې حرام کو خود غیر د قربت ته وجینا یا د غیر د نزدیکت ته دو جیتاوئی اتحریم لی غیر اللہ لیکو گو رئی دیبارکی آیاتونا سور او سور مائدو گو مفارکیو گو رئی آیاتو اتیائم دی یا ایوہ اللذین آمنو اے ایمان لا تحرمو حرام, حرام مگر حرام مگر زوي طيبات ما پاک هغسي زنا احل الله لكم چي الله تاسو حلال کړيدي الله حلال کړې دے خو تي دبل د ير ذخ بالمعبودان باطل و دی یری د وجنا یادا غید ذکر د وجنه پزان حرامه ولا تعتدو ذات مکوی د شریعت حدود نه تجاوز مکوی ان الله لا يحب المعتدين بیشک الله بنا نساتی د زیاتی کو ان کو سرا دارنګي دغه سوره مايده کې وګورئ پوم پارك يا سندر ما جعل الله من بحيره ومفرد سوره مايده د آیات دی او ما جعل الله من بحيره ندګر زور یالله پتا سو حرام د بهيري او خنا ولا صائبه او ند صائبي او خنا ولا وصيله او ند وصيلي او فنا ولا حام او ند حام او خنا ورګدي ايادمانه مزان پويكونو پدي مساله به فورشه بهيرا صائبه وصيله تام مؤنس درې واړو خانه وي او حامغنر او خو اوس دا خانه او خانه الله حلال کړي کنا سورلي حلاله کنا او د خانه په حلال دې دي کنا دایبد خلق خدایانو په نوم خوشی کل بیا په ځان حرامه کړه او پاغي په پهل شل به حرام کل د غیر د دې کدوژنه وریاو حلال شی دی غد غیر العاده تقرب د وجه بازار د سوق بند کو ابو حارث شریف کی راغلی دی سعید ابن المسيب و اده مسيب د یا پکستری او فتح دواره مسيب او مسيب سعید ابن المسيب یا مسيب اده وی د علم په اعتبار پټول تابعین او کفزل د بعد تو پهې حزمانې وې قنی دیمه هموم اللهلم پې بار په ټولو کې غه سوک دی ټولمرې درس کړی پرول جن نه کې دومره توادار و تا څومه خلکو چې د دل خدمات کړي دا نهکې چې بعدې نوکلو وڅوک کالی ممس کړی خو په مس کې د چاشان نه پدی مقصد bale koi gai chulumbi saf ki huda chashaan na gore salvi kh padro sukalo burida si muskre che de chashaa na katali de chashaa bale na gori chulambe saf tera li wale da afzal de tabi'i بار de pasaki delem pe etbar da karamat khawand de hadith ki او الله به ابن ب د تیره مله کرامات قراماتو د کی ذکر ذیک کړی د یزید په وختې په مدیله حمله شوي وه پ شوهده شو لارې کوسې د شوهده او نډه کې اوس په بفی یو ځ دی هغېته و شوهده حه تممره شوهده و چې چا کونه نه پس یو کار دی لړی او ټولې په کې را د د په مجد کې پاتې شو د خر کې پهور ګړون د د ځکه سروي چې راړون د سر شي کولی د خوړون دله به پته نه لګې ده چې د اسپخین قڅ هلته فره تفرې دڅو ورې د ب خوراکه او ب کاکهه په منجنې لوي کې بند دی څو ورځې نه بانغ و ل <سؤال> کېلو کې نه په قامت کېدو رویداد د کرامات او چې د مسبهیل موز وخت پښو د یاد د کرامات او د قبر مبارکانه به ازان واوریدو څه پښې د مازیګر په وخت کې به بیا ځان واوریدو د دې په سندي کلام کې باز علما او کلام کړي خو حافظه دنیا ابد تیبی رحم الله دا کتاب د کرامات الاولیاء صح رساله نو مسعود رحمہ الله امام بخاری قول دا قول د آیات په تفسیر کې ذکر کړې ویل بحیرت الاتی مونع علی بنه حالت تواغت فلا تحلب بحیر غوخوا چې د دې پای به بازار د بوتان او د یری یادني زکات دوجنه بند کړ نذیه به لشللا ور حلال شی ده الله ده یری یا ده تقرب ده دیوالی ده وجنه بنکو. سایبا هی انناکتو. دا با غوخوا چه دی با یولس بچی راړل اطول با اے طول با موننسو. پا دی اوخانو کی موننس بچی در تی. اخوله جی. دکا آغا بار موڑی او بچی راړي دی وجنه زکاة پا مسئله تاسو گو فوخانو کی موننسات ورکای که مونمو بذکر ورکایا بای نو دا چه بی لس بچی راڑ الموننس نو دا فتوح مالو ولا ترقم بیا بی بیکار اپری خوی اسپدی سورلی مونتا ناروال ولا یو جز رو وبروها ادبی غفت ویختبیم نکت کن وسیلا دا با اوخ ونو جوانا چدا په بالغه شوا نو یو مؤنث بچی به راړو او ورپسې به بل مؤنث بچی راړو لیسبینه هما ذکر پمنس کې با مذکر بچې نو فیت رکو نہاله आले حته دیب بیا خدایانو ته څه ک خو شبيك دیو جن د مبارز مشایخ د لفظ لغوي بانا کړي وای دی بهیره ته به </thead>دا و یو نخا و چنو روحانو سره ګډه وډه نشي بهر په معنا د شق رازي بهر په معنا د سلامي شق رازي صایبه آزاد به پریپ وسیلا په وسکړې شي وی یو مونږه بچي به بل سره په وسکو همسو الفحل یولد من زهره 10 البت اذا كتب وحده شان چې بلسي و خوانه بلار بشوي فيقولون حماز ورهو دايبه د خپل شاح محفوظ او ساتره د بیا به په څورلیکولا انبه او د وبو د وخونه ملي کولو سوچ پوجول بای ته پوجو داستا سودی اصول کوم ذکر دي د سيد ابن مسیب رحم الله دا قول کتا سوچا کتلې نو کتلوی ګوره خیر الله د چا خواري سره نه کوي زایکای نه بلکې د علم دخول او طریقہ په ایداره اندازه په خوانه را روانه ده شاګرد به سبق یاد کړي او نو استاد څه وې شو کولو او رووله یو طریقه ګورې درته پکار غوډو چې تاسو جوړ کړي ما غوږی خې و تاسو څه ماج علل الله څو مسلو سوال شیږي حلال شه ده او مشرکان او حرام کړيو د غیر الله د یرید وجنه چې ټکر براکي او د دې وجنه ادا سيزونو ډېر دي ګور دا د رسول د سيزونو پورې خلکو خاص کړي په محرم کې وعده الله او رسول باندې کړي په بزیا داکو کې وایي کله محرم دی له سرونو کې چا وادو کوئی ټکر به ووی حلال شیزه او په حرام کله بزیا زنانه وایي وای په مونږ شین رنگ خن راځي اږي مونږ شین رنگ استعمال کړه ټکر به خور دی بزیا بډایګان او ځان نه یو دین جوړ کړه انګه دو لونو ته وي وګورې دی وخت کې آینه کی شي ضرورت یې قتل روا دي کنا حلال دي کنا دی وخت کې سر نه منګځي سر منګ غزول چی ضرورت وی هر وخت دی پکاره حدیث کې براګلیار وخت تسکه هر وخت زینت پسنی اختا هر وخت جابېن زلب دی بیا خو دې تا کارونه کینو سو کوئی دی وخت کې بجارو نه وی چی ضرورت یې جارو ول حلال دی بلکې صفائی سنت تک نه لا وایي بډایګار یې جارو دی واله وایي جارو کاوه ما په دې کې خبره یو حلال شی پزان برکړې چې ټاکاره به بلاوشي موږ ته ب نقصان بلاوشي سو په دې راز به سفر نه کې هکدي وو به ما جالل الله مم بهيره تن نه دي ګر رسول الله پتا سو حرام د بهيريو خنا ولا صائبه نو نه د صائبه و خنا وله وسلتې نوونه د وسیي و نه ولا حام او دربانې ح مخم کړړې ولاکن نه الذي نه کفرې ک نه کسان چې کاافد یفروونه على الله هل الكذبا جوړوي پهله دروغ لا یاکون او دیر پدوی کی دا اقل نکار ناخلی دا رنگو تاسو سور انام التحریب لغیر اللہ دا تفصیل دا پارا اتم پارا کی سور انام گوری او داغی آیاتی مبارکو گوری یوصل اتم درشم او یوصل نهم دير شم وقالوا هذه هي نعام وحرث حجر لا يتعمها إلا من نشاء بزعمهم وقالو اوویل بدي مشرکانو هاديه انعام ویدا زنا وردیب وحرس نو فصل لے حجر ممنوع دے لا یتعموها نبخری دی لرا الا من مگر آسوک نشاو مشرکانو ایچزمونگ خوخشی بی زعمی همد دوی پا خیال وانعامنو نور زناورو حرمت ظهورو ها چه حرام کڑی شوی وشاگانی داغوی سورلی بے پینکولا وانعامنو نور زناورو لا یذکرو نسم الله علیہا نرآیا دوی نمد اللہ دی پاغیم افتراءن علیه دامن سوگ دے پدی چی مفول مطلق دے یفترون افتراءن علیه درو جوڑوی دروغ پال لاب سیجزیهم بی ما کانو یفترون زرد چی سزا بور کی دویتا پس اب اب داغ چی دید زان دروغ جوڑائیم انتظار نه بي وي دا زنا وردي دا فلاني حرام نه او فلاني ته حلال نه شیطان مختلف کارونه کوي په خلک موږ چې وړو چې تنه مشران لو به یارې یا وای نو چر بچ جالال کو نو د چر سر پاک شه ویبه که د شامور پلاډ ویندي د چر سر دي د خوور پلاډ ویني تا بوکنا سبنو تاو ایم خورا ناغا چالا بیغا سر ور پوچی ناغا مور اپلان مرو شی مدیدو سب اپلشیز ور یو تکره کنگل دیکی جیدی سر مسوشی یہ رکدا سموکل نو تکر به شلش مشرکانو بموی دازن آورو فصل لے فلانے بے خوری و فلانے بے نخوری سورلی حرام وقالو او دی مشرکانو بویم ما في بتو نهار هلنا اغ چي دي پخېټ د جناور وکي خالصو تل ذکورنا دا به خالص او یوازې زموږ د نارینه وو د فاره اې د جناور کې کم بچي دي اوب یوازې زموږ د نارینه وو د فاره ازواجنا او دا به حرام خلی شي زمو په بي بی بيانو په چه حلال کلو په چه حرام کل و ايكم میتتن کوودا په هيچ کیکم بچید مر او مردار او دجمنت په زې بمړ پیداشو فہم ا الزکور والاناس فيه شورقا فهم دانا رینا او زنا نبا فيه اي ما في بتون الانام فهغه به چې کی چې زنا او پري خيټه کی وو شورقا او شدارام بو د کې وصف معنا د دروغو دي زردي چې سزاب ور کی د ویت الله د دروغو دي ان رحيم عليم بيشكه د الله خواوند حکمتونه او په هده را خبري الله ته منشو کوله او حلالي حرام غنليو حرامي حلال غنليو د وجد لز د کته ودي ار د غير الله نام سريو نو ذ ا تحریم لغیر الله دبارا سوره یونس یول سم بارک راضی آیات مبارک او ګر یو کم شویتم قل ارئیتم ما انزل الله لكم من رزق او فرمایه بیباره تم خبر را کئی تا سماتا ما ده هس بارکی انزل اللہ لکم چرالی گلی دیتا ستالا مر رزقند سبب د رزقنا یا انزل پمانا دی پیدا کولم رازی وانزلنا الحدید الله وی موږ اوس نه پیدا کړې انزال په معنا د خلق مرাজি او فرمایا خبر را کياغه شي پیدا کړې دی الله تاسو ته د رزقنا فجعلتم منه حراما وحلالا نو ګرزولی دی تاسو بعضی د دینه د ځنه حرام وهلالا بعضی په حلال ګرزونی قلو فرمایا الله ارنلکم آیا الله تاسو لی اجازهت فرمایله دې اجازهت درکړي ام عل الله تفترون یا ک پال تاسو درو جوړوي صداذانا حلال او حرام به جوړول سورة نحل کم دا سی آت رازی آیات دے یوصل سوار لسم سوار لسم اپارا کی فَقُلُوا مِمَّا رَزَخَكُمُ اللَّهُ هَلَالًا فَيِّبًا وَاشْكُرُونَ مَتَ اللَّهِ اِنْ كُنْتُمْ اِيَّاهُ تَعْبُدُونَ اگرہ ذکر دے ما تا سوی مقدمه ده جواهر القران کی پسفد دوسل و اختما کی ای تفصیل ذکر کړي وی وګره شفاده یوسل وسل و اختما پښتو کې مخکی ترجمه مشوي دا شیخ د اردو الفاز دا سړي وی جس طرح الله نه باز حلال توېف چیزو کو باز خاص مقامات میں مذکورا بالا مقصد کې پیش نظر حرام کر دیا ہے اے الٰہی العالمین پواز مقامات او کی بازی سزونا دیو خاص مقصد د پار پکړي لکه ګور حدود حرم الله دمو تا سبوز حج عمره لا پاغي کخکار ناروا دي حرام دي کته احرام کیو کہ حرام کې دی تاسو سره حج عمره دي په وا په پېدل سفرې ته چې د حج او عمره حرام دی او تړلو دو چخکار دربانې حرام شو الله امتحان کوي بندگانوبه آزمائش کوي نو څنګه چې الله په بازې مقاماتو کې بازي سيزونه حرام ګرځولي اس طرح مشرک لوگ اس کې بالمقابل مړې هويو بزرګو کې قبرو پرسه درخت او گاښ کاټنه او شکار کرنا حرام سمجهته او عزیزندہ کدی لرویو اڑو کنه بس بیره بده فرق کشی ا کدی دې کې گایا وره بلا نو داسې به شي باہیہی اسی علت کے ماتا جو تحریمات اللہ پہ بیان کی گئی یعنی غیب دار ناف دوار خیال کر کے علم مرے ہوئے بزرګو کو غیب ناف خیال کر کے ی کام یعنی درخ وغيرها نہ کاٹنا اور کاٹنے والے کو برا جاننا تحریما غیر اللہ ہے دا غول کسب وای سو کی شو یا اے ته پوی شو دا شر لګرلی دش تلو رستم کو کرتا اورز اوواز انتهات را سي دي پويشي ا سنتراجه دي پويشي کنه نو ده ډول دبولو سره چې چوبني پويشي وسوخه عله والي جائز دي کنه هاو اي موږ لګيا ي سارا راس اجدبياب مي پوي نشم ما باي نو وانو زره جوړي دي يا نا باي په پوي نشي دا دویوی مه کوي کار وکیا دا اوس کوم د مبارکو نو بیا سره خبر اګران الله څوک څوک پوه شو په ایلا سوجت کوي غریشتیا طریقې سره دا ماشالله اکثر ولاسو شت خو به تاسو ورغوختی و اوردلته درس او تدریس اصول دادی وايي کوم مجلس کې اوسره پوهور دوستاته نه تاسو لري ولاسو چې ورغانه مو سره غانه مخلاسه ده او چې تاسو غق نه که ده اینو هلی طرح بسه نو غق که ده اینو وی مهنت که وی او دا دا نی که نگو را کتاب تاسو کته چې چه پا نه انفوی ده اغیله بدا نور و پا نزبه دیر راوی خواهی تاسو منل نکه وی نو دین وی نوم ده تول ده ما نلو چاچه دو استاز و ده خبرمانین و اقیمانیم ده مایزت کندو ده الکار کی او کدی یوی رزی کار مبلی لپریخون و اقبیا نپورا کی سکر استاز و ده بلی رزی بلکار ده اده بلی رزی ده پارس ده بلکار ده استاز و ده سفر اهم مقصد سره ایدی پلو گوره زیدی مخیو سڑی لکار ده نو دل چکر وال پا کار دی ا کار پورا کول پکار دې زونه وا سمره وخت چې موږ د افټر لرل چکر وا نو بیره هوस्पिटल چلو او تروز نه پس پچکر څه جوړو دا ا د دوا او خات و ډیر بهتر دی په بتا شوی چې نور کارم را راواله شو کېره قران کې مداو لټور کوئی سبح هو هو بوکرتم وه اسیلا دا دوا وخت خصوصي دي سړي په دې کې عوام څه کې چې خواصم مشغول وي ساري ودي یما جیر چکر وايه او څه وي کوئی سبحوهو بكره سو عشيا په دې دوه وخت شیخو لدیس هم فرمایل باچا سب آل. سیب با با سیب رحمت الله تعالی علیہ لازمو د حدیث استادو الله دې قبر د انوارات لکې با عمل انسانو نو یې فرمایل چې قران کې ایتونو شمیري وې اشاره ما خام ذکر وکوي دا تاوع چې کوم دي ذکر شته مو تعالی نه زشته یی قسم دیو سره دعا کوي څوک ذکر کوي څوک دروشيږي اته کتاب بوري کوي او شی اوچته ها اغه شپ الفکر شو روکړې اته په مو تعالی سره د ټول عالم فکر دی در نو دا دعا نه او ښه ډیر بهتر دي کله لږ لر لار پاتې نو شکر مو هاي کله اکلکار فاطی دی نوې دي چې تلص موجوده کګنیو لاسو د شکر خو خپل کار پر کور دي مېشه څلو کچا ګور مقصد د ژوند په نو مساله با سانه شي دا چې د کتاب کته اصول مذکر او اصول بدغه مسالې په موږ په درس کې راځي چې کم په اصول کې دي کم سری شیخ سیب رحمت الله علیه ژوند له دا ګر شاګردان به را للی چې کومو بزې په درسونه کوي اصول په خطر ټول بیا ولاړ خپل دوره به شروع وکړي اصول به اورې دل بیا وسشل دا کاپن ګرامي شیخ شاون او مولانا شیخ رحمت <متحدث> الله تعالی علیه الی قبر سکی دا په ټول اصول اورې دونه سکی دل اگر یو نه بشرا نو هغه دې شاګردان ته شاګردان او پسی او به وځي سکی تاسو ته شیخ صاحب درس کې به وځي نه اصول چې بیا او ورته بیا بلان ته دا ګورستاځو د ټولو ترجمې سره او تاسو له موکا نه چې کوم ځوانه پوهې نشته تاسو څه کوي کا څوک بودا سیکایږي بیا کم ته لاړ دی او دا غوریا وای ها او که زانه چې فارای ماده پیدا کوي مهنت وکړه چکر دی خیر دې نه کنا دې اند نظر غیر الله په شرک فعلی عملی کې دیم قسم دی ان نظر لغیر الله اې د غیر الله په نوو نظر باندې د کومو اول اغایاث نو ګرهې اثبات النظر لله تعالی چې څباد د نظر شوي د الله تعالی په قانونو تر صف نه قرانی او لیاو فی غمبران وبنظر د چاپ نوم مرلو دیو الله پنو به مرلو وګرایتا سورہ آل عمران درم پارکی اوایاتی مبارکه وګرید سورہ آل عمران پین زم دیرشم نمبرات اذ قال تیمرات عمران رب ان بی نظر تولک ما فی بطنی محررا فتقبل مني انك انت السميع العلیم اذ قالت امراه عمران يا اغا واخچی فرمایلو بی بی د عمران رحمہ الله دا دل په نه خانو بنديګانو کې یو نیک او د بیت المقدس امامو او د عیسی علیه السلام نیکو او د مریم بی بی والد او د بی بی نظر من له رب ربا زما انی نظرته لک وشک ذ شما نظر من له د طفار او رولیا د چا په نو نظر مانی انی نظرته لک بې شک ځم نظر می منلی د تا د پاره ما ده هغه بچي په بتلی چې زمام پلي خيټه کې له محررا د واستاد د دله خدمت د پاره زاهد کړې شوی فتقبل مني نودا نظر زمان قبول کې ادا چې نظر منل زمونغه نمخې شریعتونو کې درستو زمونغه شریعت کې شوق د بچی نظر نشي مان لیدا شوی لشي چې که بچي پیدا شو الله سره وا د دې دین کار وکوم خو نظر نشي مان نظر نه کار د په اړه دا ضروری وی چې غمال او ملکیت راځي حر د چاپ ملکیت کې ناراضي فتقبل مني ادي کې وګورې ګورې الله جو قرانی او لیا ذکر کړي عددې په دین کې به وي د نارینه په شي نظر باندې تاسو ننن نظرینه باندې ورو داوي محررا الله جلاکم بچې دی او دا نر دی نو نظر به باندې له چې پیدا شون هغه مریم بی معلوم و معلومه دا شوه اولیا او ته خپل خېټه پته دی ا دې وې د مور د کور ته حال خبر و ولي د خپل خېټه ای گرن نظر ایمانل بحر چې دا نر بچه بد دند خزمند پار ازادوی او چه بچه پیدا شونو اغزنانو مریم نی بیوا فتقبل مني قبول که دا نظر زمانا اینکا انتا السمیع العلیم یقینا انتی اوری دن که دطول و فریاد نو او پور ہے د هرچا په حال باندې سورہ بقره ګورې اثبات النظر لله تعالی درې مفارقي آیات ګورې 270 نمبر وما انفقتم من نفقه او نظرتم من نظر فَإِن اللهَّ يَعمُهُ وَم لِززَالِمينَ مِ صَ وَمن فَقْتُم مِ فَقَت أَوغَجول جَوتَ صُود السم الله يا نزَرُ مَ نَيد سَزَرْ مَنُلناَا فَإِنَّ اللهه يَعمُوه نو الله پدی تو هیږي و من انصار او نشتا د فار د ظالمانو د وېد ظالمانو د فار سو کيم د دیاں ترنګ سورې مریم ګورېش پالسمه فارکی او آیات د شپګیشتم نمبر او دیکی دو سره چینے دے لکھ لینو آیات سم کئی یا آن آیات سرے چبیس نمبر لکھ لین خودی آیا یوزے کی لکھ لینو سمی قیام آئی شپاڑا سم پارکی سورہ مریم رازی سورہ مریم شپاڑا سم پارکی رازی آیات مبارکو گورید سورہ مریم د سوره مریم آیات وګورئ شپګیشتم نمبر الٰہی لالبین فرمای فقولی مریم بیبی توای خرد دی تازو کجرونا وشرب یوس دی چینی دوبونا وقری عینا او یہ ہ و س ر گ پ ب چی چی سالے سلام دے فقلی خرد تاز او کجورونا واشربی اسقدلی چنے دوونا وقری عینا او یہ ہ و س ر گ پ خپل بچی بانی فا انما ترین من البشر یہ ہ ک چر تولید تا په انسانانو خیاوتن اوتان تپوس کای چې تا هو اذن او کړه مر يم بي بي ته ويو دا بچې دې کمزې نه پیداله فقولي نوی شارتن ورسواید ته قول فمانه دی اشاره ری اشاره سره وایا ورسو وای نه نظرته لر الرحمنې سومن ب شکه نظر به بې د رحمان د پار سومن د رووجې د در او دای پهدينین کې داسې روژم وه چې د ساار نهخامه پورې چا سره خبرې بن کې فن او کلعمل او من شاب نو هرگز خبرې بنوکووم نن رد چایو انسان سره دا نظر طوفان او شریعتونو کې دروست وې چې دا خبرونه نظر دی د امت دا نظر درست نه لږه دا دی دعوت تبلیغ امر بالمعروف نهی عن المنکر وکه از موږ دا غی نه سم روځل هاه تاسو سور کسانو تاسو امر بالمعروف کوئ هاه وای دا بځې تبلیغ او الوی چې زبر روزعنه او سلوک سره لدعوت ورکوم هاه وای دا زه د له وانه جد په عمر کې چې تاسو دا وڅرکړئ تر اوسه ونه وایې اګه دا وته چې بلای نو جنگ هله کوی کې نه چې جنگ کې کارځلې کې یا وایي الله دې په حال باندې وره نیږي یا وایي د دې ملت د چپوالې روجنه مو مانعه تر غلې دې کړي په کار فصل دې مواري دا یا نو موږ هغه ناسي پروژه نو وای په کلو نو کلو نو میا شو شاته د نیکو حکم کوو نو سوبس کوو د ناروا نه پدیکو وګور دی ک اسباد د نظر به الله صد نیکانونا نارگی سور ہجو رئی اسباد النظری لله تعالی ثم یخذ تفسهم وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ وَلْيَتْوَوَفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ سورِ حَج دَا وَالَّسَمَةَ فَارَكِ رَازِي او آیاتِ مُبَارَكَ وُبُرَي دُسُورِ حَج دُسُورِ حَج یو کم دیر شمنم بر آیات و گوری الٰهِ الْعَالَمِينَ ثم الیقدو تفاتهم بیا دې د پارا چلری کید خپل خری اے حاجی چې د حرام نو ځی خیره سره اے حرام لری کو سر اوخره لو نکونه کټکل غسل او کو خوشبو یو لا بولا لری دې کی خپل خری ولیوفو نذورهم او پور د کی نظرونه ده الله د پار کس نظر من لے ول یت و وفو او دیت پار چ د ایت وافو کی بل بیت عتیق پاغ کور عتیق عتیق یوما نا وا اذ ات جباب رود تسلط نازات ده یا عتیق په مانا دا القدیم امراضی زور کور دے او دیتا عتیق پا دیتی بارموئی دا خلقو سٹو نا پا که دور نا زادیگی سمر سمر گناہگار را غلیوی خودل تے توبہ ویستا او اللہ دا غی سٹ دور نا زاد کو ندا آغا آغا یا شنوچې بعد نظر الله تا د نیکانو لیاود طرف نام او غنو ریه یا شنو به انشاء الله بیا راړو الاله لامینا زموږ د ټول خاتمه په ایبار کې یا رب کریم ته د خپل کتاب زتلاوت او درس پسې د بې نگاه نو دعاګانې قبله ذاتلبا کرام او طالبات د سار نتر وصو رشتہ کتاب ته ناشتی الله زموږ ته لو خاتمه په ایمان کې الله داد هدايت کتاب دې موږ ته كامل او مکمل هدايتو کې الله حق را ل حق کار کې او دا غيب پسې د توفيق را کې باطل را ل باطل ښکار کې او دا غي نه د ځان ساتلو توفيق را کې الله موږ ته ول دې اعتادال د استقامت او د اخلاص پلار روان کی. رب کریم موږ ټول دې فرات او تفریث نو وساته الله زموږه دعوت زموږه تبلیغ زموږه امر بالمعروف نهی عن المنکر زموږه دروس او ټول خدمات د خپل پیغمبر د تریکی مطابق کې الله موږ ته زموږه والد له تا اصول او فروعات مشایخ او مروج وندو تا حاضرین او غایبین او تعالی الله واړه او لوی ګناهونه معاف کړي یا رب کریمه اکثریت دو مرد تدی قران والو نه د دعا مطالبه کوي زمونږ جوړی کی خیر دښتا سی وا ده دینه کتاب مو مخه لا پروت ده الله ته د ټول امت دینی دنیوی حاجتونه تر سره ک الله ته د ټول امت دینی دنیوی پریشانای ختم ک په تمام دنیا کې چې امت مسلمانه کوم زه کپلرزان دے پریشان دے بیمارو تکلیفونو کرے الله دا ټول پریشان ايت لری کی بازی بیمارانو دعا به رکھے ویری الله تھورت شفای کامل عجل ورکی ته ټول بیمارانو سرا الله دے چا دشمنی تر بغنئی وی ته محبت او دوستي وانی بدل وکي الله رکھو مسلمانانو بشینشتا رب کریم نے کمل صالح بچو نو ورکی او د چا بچی وی الله د مور پلان د سترګو یخوا لکه الله د هر چا د بار د رزق حلال دروازه کلاو کی او د خراب نه اوساته الله زمودات الطلاب و طالبات د قران او سنت با عمل اليمان جوړکه الله د کی د خوارې د مهنت ماده واچ الله د خوارې یو د مهنت ماده واچ د خپل و راتلو مقصد د بیزونت الله ورکوک کی الله عمر زاینونو کی در شنو شورو دي الله نور د دل شو بي دي د ټول مدد او نصرت دا در شنو ادا ويل او خالص د خپل وجهي د پاره کي د امت منس کي جوړ اتفاق اتحاد راولې زموږ د ملک نه بد امني لري کي الله زموږ د ملک خير او عافيت راوړي الله حرمین شریفین محفوظ ساتي او ال حجون امرز خپل معبود مطابق الله کو لاو کی الله د کوم وجودی د دنی دنیوي امتيحات تي رب کریمتي پدی کی کامیاب کی ال الالمین ټول بچی پدینی او دنيوي امتيحات او کی کامیاب کی یا رب کریمه دچا په پورونو کی بچی دي ناري نه زنانا دا زه به ندني کی او د حایریش کی پندو بشولو کی اللہ زموږ د طالبانو په لنګر کې کوم مسلمانانو باندې تللې وای الله دې په مال او اولاد کې خیر او برکات واچې ادعا او وړه اخلاص سره الله زموږ د طالبانو د لنګر کوم کومهره او کوم ضرورت سی یا رب کریم <العزم> د <دی> غیب او د خزانو نه پورک <کی> الله <العزم> د <دی> غیب او د خزانو نه پورکې <کی> الله <العزم> دا مدرسې او ټول مدارس تر قیامت پورې قائم ودا مساعی او الله د دین چې ليتي روانه کی الله عمر ربنا اته لنا فی الدنيا حسنا وفي الاخره حسنا وکل عذابنا پدې مرګ باران د پاره زوی دار وای دعا وغوړې الله د خیر به قدر ضرورت باران وروره الله مونږ عاجز یو مونږ فقرا یو تغلی زه مونږ گناهونه اعمال و موږوري بخپل رحمو کرم د خیر عافیت بقدر ضرورت باران پا مور ہو رہے ہیں اللہ اللہ رب براتنا فی الدنیا حسنہ وفی الاخرت